Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ijed meg az árnyékától Eljátszva az úrcska színjátékot Nem meg, Én csak boltba járok, sajnos kocmában van nem Nem Visszaszámolok Száz 98. Elég És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfe civilrádió Civil Rádió a 9800 És interneten Mikrofon próba 1 1 1 1 2 3 Sound check Is coming every kivárnak ebben a hagymásos országban Éjjel a magyarok és a törökök megbonthatatlan barátsága Olvassák el a Légy Jó, Mint Haláligot, nem, nem, azt nem a Gárdony írta, nem a Törökökről szól. A Mixát írta a Törökökről, és a Kosztolányi, szegény Karinti Marci. Egerben vannak csillagok? A és sípol az abból adódik, hogy hangosan hallgatom. Drága barátaim, Túlt József 13. kerületi önálló polgármester, akiről azt állítják, hogy ő lesz a következő, aki kiszáll a szocialista pártból és beszáll a Momentumba, és onnantól Botka László néven egyesíti Szegedet a 13. kerülettel, is egy alagút lesz majd a kettő között. Ezt az alagutat még nem tudja Györgyevics Benedek, de ő fogja elkészíteni. Az egyszerűség kedvéért, hogy később még pénzt lehessen rá költeni, ez egy kétszer egy sávos alagút lesz. És amennyiben 2022-ben újból kétharmadot kap a Fidesz, ami teljesen nyilvánvaló, mert addigra már Karácsony Gergely is Fideszes lesz. Egyáltalán nagyítóval sem találunk nem Fideszest. Akkor majd szóba kerül a kétszer sáv bővítése, ami hát alagút esetében egy kifejezetten olcsó mulatság lesz. És valójában majd onnan lehet tudni, hogy megszűnt a Fidesz hatalma, hogy amikor már kétszer-nyolc sáv lesz Szeged és Budapest között, akkor egyszer csak valaki mégis legyőzi a Fideszt. Talán elfúgnalnak bennünket a törökök. És onnantól kezdve Isztambulból fújnak, fújnak? Fúrnak majd alagutat Budapest felé. Azon már olaj is jön. Szép új világ. Brave New World. És higgyék el, hogy mindez nem a fantázia műve. Itt van egy lépésre tőlünk. Nem fogom lehalkítani, torzítani fog. hogy ez hogy is van, hogy a civilek azt kérték a Tóth Józseftől, hogy őket nem zavarja a szobor, ami azért különmét tekintve, szóval nekem a hompola jobban tetszik. Már azért is, mert Szent István egyébként fiú volt. De erről így beszélni, fia ebben az országban, szóval jön mindjárt kövér úr, és a paranója egy olyan módját állapítja meg nálam, ami nem a normalitás lesz, mert egyébként Kövérurnál 40 év fölött minden a normalitással összekötött dolog a paranójával is összeköthető. De van biztos zsidó paranója, és a zsidó paranója és a keresztény paranója az alapvetően abban különbözik, hogy a keresztény paranóját az üldözik. Egyáltalán amit nem üldöznek, az nem jó. Ezért a paranóját is meg fogják hosszabbítani. Hogy a paranója az meghosszabbítható-e, mint egy kis vasút? Hát, nézzék! Semmi sem lehetetlen, mondta Lenin. Vagy ha nem mondta, hát akkor mondhatta volna. A zenei szerkeztek, ne aggódjanak, van mi folytatás. Sipolni fog. A visszatérve tót Józsefre. Akinél elegánsabban a fővárosi közgyűlésben senki nem kendőt és senki nem tud jobban hallgatni. Tóth Józsefnek csak azért van kisebb esélye arra, hogy a 13. kelet polgármestere tovább marad, mint Orbán Viktor, mert hogyha a magyar férfiak átlag életkorát veszük figyelembe, Nem. akkor mérhető hátrányban van Tóth József Orbán Viktorral szemben. Persze a 13. keletben van CT... Egyelőre minden kerületről nem mondható el. De eljön még az az idő, hogy minden kerületben lesz CT, de nem lesznek már emberek. Szép új világ. Szóval azt kérték a civilek, hogy milyen civileknek ne kérdezzék. A civil most annak a szinonimája, hogy nem vágja ki a fát. Utálja a Fideszt És jóban van Lukács Andrással. ki Lukács András, írják be a Google-be Csak ne a Huawei legújabb telefonját vegyék elő, mert abban nincs Google Önök Google és Huawei megjelenítés hallottak Szóval arra kérték a civilek Tóth Józsefet Milyen jó, hogy nekem a 13. kelettel nincs együttműködésem De egy majd lesz. Szóval, hogy a Szent István szobor az ne legyen ott, mert aránytalanul nagy zöld felületet vesznek el a Szent István parkból. Ahol legutóbb már arról volt szó, hogy fegyveres biztonsági őrök ellenőrzik a biciklistákat és rollerezőket, mert ők is zavarják az ott játszó öregeket. A Szent István park homokozójában arányai tekintve ma már sokkal több öreg homokozik, mint gyerek. De ha nincs így, van rá igény. Előre a gerontofió Budapestért. Így aztán Tóth József, aki semmi rossznak nem elrontója, engedett a cigiletnek. Azt a talányos kijelentést tette, hogy a Szent István Park más részében fel lehetne állítani ezt a Szent István szobrot. Hogy ott mi a helyzet a zöld területtel, azt nem tudom. Én a Szent István Parkban valamikor elég sokat voltam, de hát hogy ott a zöld felület hogyan változott, hát... Erre Cserpalkovics András, Székesfehérvár kormányzója, azt mondta, hogy ez tűrhetetlen. Ebben egyébként teljesen egyetértek vele. Szeretném hozzátenni, hogy a civilekkel is egyetértek, és Tóth Józseffel is egyetértek. Én mindenkivel egyetértek. Hogy ők nem értenek egyet egymással, hát az legyen az ő bajuk. Azt mondta Cserpalkovic András, Lendő török külügyminiszter Hogy Hát egy, ez törhetetlen. Hogy ez egy ilyen lipsi Hát ez egy ilyen hagymázas rémálom Hogy nem lesz Szent István Szobor a Szent István parkban Ezért ő azt javasolta Hogy ezt ő javasolta Vagy habonyár mondta neki Ezt nem tudom és azt se tudom, hogy habonyárpád mennyit kö közlekedik biciklivel. Nézzék, ha a Ripost megírja, hogy a karácsony viszonylag sokat közlekedik bicikli mellett szolgálati autóval, akkor előbb-utóban népszava meg fogja írni. ha az új főszerkesztő igény tart erre, mert ott főszerkesztő váltás volt. Szegény hombolot. Szegény mi? Mindegy. A Leistinger tütőtengely működik, sok telefont kapott Leistinger, hogy ez így nem maradhat tovább. Arról nem tudunk, hogy Horváth Gábor a Dunába folytotta volna magát, emiatt szegény Horváth Gábor. De minden a népszabadsággal kezdődött. Akkor októberben. Októberben újra kezdjük hogy a népszavára úgy, úgy tekintsünk, mint egy megmaradt népszabadságra. Hogy hogyan tekintsünk a népszavára úgy, mint egy megmaradt népszabadságra, azt ne kérdezzék meg tőlem. Ez ügyben keressék meg gyógyszerészüket és optikusokat. Csak elhatározás kérdése, higgyék -e? Szóval, hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem, mert ma még nem vettem be a Covingtonomat, és ennyi duma közben még képes vagyok, és elvesztem a Cérnát, meg a Fonalat, meg a Szeged-Budapest alagutat. Amit majd követ egy Ankara, vagy Istanbul. Hát attól függ, hogy ki lesz ott a polgármester. Szegény törökök. Fogják ők még 150 évig. Majd tovább. Akkor jöjjön az a Bruce Hornsby szám, amit még Navracsis tigor is ismer. Ez a The Way It Is... Szóval, hogy visszataláljak a fősodorhoz, tudnak még követni? Én már lassan nem tudom követni magamat, mert lehagytam saját magamat, és visszanézek magamra, mint magam mögött halatok. De ott vagyok maga mellett is, mert kedves kövére a paranója az nem ismer határokat. Olyan, mint a zene. Igaz ránk, Julie? Szóval, hogy akkor azt mondta, hogy akkor ezen túl az augusztus 20-ai ünnepségek, amíg nem lesz a fővárosban, a Szent István parban, a Szent István szobor, vagy örökre. Szóval onnantól kezdve a fővárosi ünnepségek, hogy ebbe beleértendő a tűzijáték is, azt nem lehet tudni, mert hogyha a tűzijáték is, akkor Székesfehérváron majd előbb-utóbb építenek majd egy Gellért hegyet, és majd lesz Duna is, hogy olyan valami uszájról lehessen rakétákat röptetni. Szóval, hogy akkor az augusztus 20-ai ünnepségek költözzenek át felváltva Mert akkor egyébként azt kell, hogy tudják, hogy Esztergom és Székesfehérvár között is lesz majd alagút Szóval ez a két város felváltva fogja az augusztus 20-ai ünnepségek helyszínét biztosítani mert Budapestet innentől kezdve székesfeírváról kis betűkkel írják, mint nem Ernőt. Tudnak még követni? Engem még nem hívnak meg stand Pedig még milyen jól tudok basszusgitározni is. hogy akkor ez a két város addig augusztus 20-án ilyen izé lesz Ez Ez majdnem visszhangtalan maradt, de azért a Kejfej Jancsi felkarolja Cserpalkovics Andrást, aki annak idején, amikor azt mondtam neki, hogy az a hajrá mszp történet, az nem úgy volt, akkor mondta, hogy ő tudja, hogy én most valami csapdát állítok neki. Hogyan akartam neki ezzel csapdát állítani, azt én magam sem tudom, ahogy annak idején se tudtam. Megfejtéseket a dörö.fialajanos kukac gmail.com e-mail címre várok. Önök úgy beletudnak helyezkedni egy Ripost nevű újság, ahogy Lackner Zoltán mondta, felszín. Nem, felület, ezt mondta, felület. Egy Ripost nevű felület fotósának, akinek azt a feladatot adják. Egy feladata van, 2019. október 13-a után fényképezze le a karácsonyt, aki autóban közlekedik. És nem kérdez vissza a fotós, hogy ne haragudjon, főnök, ebben mi a novum? Ebben mi a trúváj? Ellenkezőleg elmegy valami boltba, vesz valami szuperobjektívvel rendelkező ízét, olyan távcsövet, amivel székes is lehet látni, mi több, Ankarából vagy Isztambulból, hogyha ez a szegény ember autóba ül mert hogy egyébként paraszt vakítás, barátaim, hogy ez az ember busszal közlekedik és biciklivel. De ha busszal közlekedik és biciklivel, akkor tuti, hogy a biciklit engedély nélkül viszi föl a buszra. Mert vonaton se könnyű biciklit szállítani, de buszon aztán. És egyébként meg nem is értem, hogy úgy közlekedet buszon, karácsony, hogy nem volt BKV ellenőr, mert igazán azért lássák be, hogy az a fantasztikus lefényképezni a karácsonyt, aki nem blitzel. Van saját jegye? Vagy van bérlete? Akkor megint kérdés, hogy havi bérlete van, éves bérlete van. Elnézést, megint zenei szerkeztek. A mondás ez a show on, de Magyarországon ez úgy van, hogy hülyeség don't stop. De lehet, hogy azt nem hogy hülyeség doesn't stop. A hülyeség az több ezt Egy stand-up az mennyi idő? A vagy Ma a 2019. november 7-e van Csütörtök és 6 perccel múlott 4 8 Aki repülőgéppel közlekedik időben, közelítse meg Ferihegyet. Ahol van egy miniatűr Liszt Ferenc szobor, és így aztán is elnevezték. Borult ég, 9. kilenc Ez a Kelyfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, és fia János senkinek sem ajánlott műsorat. 1489099 és 0636771618-tól Györgyev is veredek, fél kilenctől Horvát Csaba. Aztán el kell, hogy menjek, mert időben kell, hogy megérkezzek egy plázába, amit még nem bontanak le. De a plázák helyén is fák lesznek, amelyekre rövidesen vagy felmászunk, vagy felkötjük magunkat rá rájuk he és 0636771161. Ez a kelyfejancsia, nem vették volna észre. Oh, yeah. like a... Like a Holnap pénteken beleértve minden nap kísérleti műsor, és ha bár december 20-án lesz az utolsó adás, a mai is lehet az. Holnap 7 órától, Pikó András fél 8-tól, Navracsis Tibor 8-tól, Baranyi Krisztina fél 9-től, Fűries Balázs. Ilyen állapotban fogok távozni, majd megyek a Civil a készíteni, Pályán a civil A aztán szerdán találkozunk, mert hétfőn és kedden nem lesz idő lebonyolításuk egy fejjáncsi. November 18-án, hétfőn este fél nyolc-tól viszont ismét lesz nagyon messzire jött ember. November 18 este fél nyolc, nagyon messzire jött ember. Jó Jö Ratotott az ispály, jó reggelt. Megkérdeztetem, hogy a pikkondrás, hogy került elővítem még te nap, hogy a hogy nem válaszol az esetre. Úgy döntöttem, hogy felhívom telefonon. Jó döntés, én is ezt akartam, hogy én Hát, hogy jó döntése vagy sem, azt nem tudom, mert amikor azt mondta, hogy szerencsém van, hogy ő egy buszon van éppen, akkor azért elgondolkodtam azon, hogy vajon ez mekkora szerencse. Mindazok számára azonban, akik azt gondolták, hogy Pippa András elvesztette a négy kerekét, tegnap olyan benyomást keltett, hogy lehet, hogy volna igényre, de még megvan neki. Ért egy levelet G-A-I, nem tudom, hogy örülne annak, hogyha a neve elhangozna, én minden esetre kolap állok előtte, és azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy nagyon sokat köszönhetek önöknek. Szóval az, hogy így kezdtem, az nem azt jelenti, hogy a bipolaritásom már adnak a határámban, hogy, hanem egyszerűen csak így kezdtem. Ez a hölgy, ő ugyanis írt egy levelet, már azt követően egyébként, hogy én megállapottam Pico Andrással, és ha nem veszik rossz néven, vagy vegyék rossz néven, felolvasom, hogy mit írt. Ezt írta a 11 óra 52-kor. Tisztelt Pik úr! Ma reggel megrökönyödve hallottam a civil rádióban, hogy fial János több megkeresésére sem reagált. Én nagyon drukkoltam magának, és az édesanyám pedig így is szavazott. Most azonban az az érzésem, hogy csökken az illúzióm, hogy másképp csinálja majd. Azért vontam le ezt a következtetést, mert karácsony úr is csak a választásig tartotta fontosnak a rádióban előre megbeszélt időpontok betartását, a győzelem után nem. Azon a konferencián, ahol maga is részt és a főpolgármester is ott volt, beszélgetés kezdet előtt azt mondta nekem: majd keresni fogja már, mint a karácsony engem de igazából elhárította a kérdést. Valószínűleg kínosnak tartotta a szószegést és annak indokolatlanságát. Maga ugye nem ígért beszélgetést fialának, én így tudom, de a nem reagálás az SMS-re is nagyon ellentétes azzal, amit én tisztességesnek gondolok. Amíg ment a kampány, ez a rádió is maguk mellett állt, és minden tisztességtelen kormányakcióról akcióról adott. Azt gondolom, hogy a legkevesebb, hogy amíg még a rádiónak december 21-e lehetősége van működnie, szolidárisnak kell lenniük azzal, azokkal hogy megkeresésre reagálnak, ettől maradhatnak hitelesek üdvözlettel, GAI. Hát nézzék, ha csak egy olyan hallgatón van, mint g -A -I, én azt írtam neki, hogy kalap állok előtte. Erre született egyébként válasz is. Most azon gondolkodom, hogy az most levéltitok sértés-e, ha felolvasom, de én azt gondolom, hogy megteszem különös tekintettel arra, hogy annak a szelleme az arra lesz alkalmas, hogy visszaadja az önök Pikóba vetett hitét, és már rég nem lesz civil rádió csak az interneten, amikor a Pikó még mindig polgármester lesz. Így aztán ha megtalálom ismét ezt az e-mailt, akkor felolvasom Önöknek, hogy mit írt erre Pikó András. de teljesen elvesztettem itt. Annyi e-mailt kapok, tök jó, hogy ezt a rádió bezárják. Sose kaptam még ennyi e-mailt. Türelem, Nem, ez nem az. Ő Margit. Margit nem lehet így. Szenes Katalin olyan e ír, nem csak nekem, hanem a civil rádiónak. Én remélem, hogy a civil rádióban van valaki, aki érti dr. Szenes Katalin e -mailjait. Én azt sem tudom, hogy hogyan kerültem rá a levelezési listájára. Semmit nem értek belőle. Azt nem olvasnám föl. Hova tetszett lenni? Istenem. <síl> Eltűnt. Tisztelt G.A.E. Még nem állt fel a, a tábor nem tudom delegálni a feladataimat, például a sajtómegkeresések intézését, a szükséges politikai egyeztetések lefolytatása, a napi két-három órányi aláírandók aláírását, a kabinet tagjainak felkerését nem folytatom. Napi 14-18 órát dolgozom, úgyhogy én kapkodom fel a telefonomat, valamit halasztok, és van SMS, amit észre sem veszek. Jánoséval is ez történt, tene ráadásul a fővárosi közgyűlés is rendesülés tartott. Beszéltem Jánossal pénteken 7-10-kor reggel beszélgetni fogunk a rádióban. G.A.I. Köszönöm. El ne induljál te. Jaj, Istenem. Tenján a pokorni Zoltán nem hívott vissza, de mindegy majd valaki írjon neki is. GAI soha nem írt volna levelet Piku Andrásnak, ha nem érezte volna azt, hogy ez nekem fontos. Az, hogy ez nekem fontos, magánügy. Ha egy olyan hallgatón van, mint GAI. Már érdemes volt elkezdeni. G.I. még egyszer kalap levéve állok ön előtt. 06148909999 és 0636771161 György is Benezek, majd Horváth, Csaba, Holnap, Piko András, Navracsis Tibor, Baranyi Krisztina és fűries Balázs. Addig örüljünk, amíg itt vagyunk a második nyilvánosságban, aztán december 21 én után ki tudja a hanyadik nyilvánosságba költözünk. Ma a 2019 november 7 egy csütörtök van, és három perccel múlott fél nyalc 0614890999, és 0636771161, figyelek, ha van mire. Jó reggelt! Jó reggelt, Balguta József vagyok. Hát én nagyon sokszor megéltem veled a különféle rádiók ilyen-olyan megtűnését, de ezt a helyzetet ezt nem veszti a gyomrom, és eddig sem voltam semmilyen barátja Orbánnak, de kér ellenfele lettem, mert egyszerűen ezt nem bírom elviselni, hogy így van létrehozva az egész médiahatóság. Nekem azért könnyen átlátható, hogy nem tudom, hogy miért látok át rajta, hogy az egésznek ez legyen a célja, hogy akár így megszűnhessen egy rádió, és, és teljesen értelmetlen a rádió, mert azt hiszem, hogy pont ez az EGÁT a legáltal, rádió, ami csak létezik. Nem tudom, hogy mérjezzem így, de én úgy gondolom, Mi? hogy Hát, ha a, a, a, a klubrádiót nevezhetem ártalmas rádiónak azok a hallgatóság körében, a, akik Orbára lehetnek ártalmasak, ő ezt képzelheti esetleg. De hogy a civilrádió pláne nem ilyen, tehát aki ezt kicsit is meghallgatná részükről, meg gondolom, hogy hallja valaki, és remélem tudja értelmezni, hogy milyen műsorok vannak benne, semmiképpen nem gondolhatja azt, hogy hogy egy kicsit is árt a de egyébként is hogy létezik már ilyen, hogy egy rezsimnek, egy rádióra legyen szüksége. Próbálom megérteni, amit mondasz, mert azért nagyjából oda jutottunk, hogy ez egy ilyen impotens rádió, hiszen ártani se tud, teherbe se tud ejteni, így aztán meg lehet hagyni. Most ezt emésztem. 061489099990636771161 Mannem is Bernard and James and I hogy a közéleti mérgezés határán vagyok, azt onnan lehet tudni, hogy szinte alig hallgatok Rádiót és alig nézek televíziót. Untig elegendő az, ami a munkám révén az internetről belefolyik a fejembe. Mindazonáltal ne vegyék intim pistáskodásnak és fraternizálásnak. Nem mondják azt, hogy belteljes vagyok. Kívánom a népszava olvasóinak, közösségének, inkluzíve a hompolának, hogy a főszerkesztő váltás. És ezt a mondatot nem fejezem be. 0614890999 és 035 Cica elvitte a nyelvüket. Hétfőn és kedden nem lesz idő lebonyolításuk Kejfe 18-án viszont hétfőn este ismét lesz nagyon messzire jött ember az Aquarium Klub volt lokájában. Önök szolgálati közleményeket hallottak. A nagyon messzire jött ember, ahogy a múltban ez alkalommal sem belépődíj köteles. 0614890999 és egy. I whip on my shoes and Standing on the moon I feel alone and blue See the Gulf of Mexico As tiny as a tear The coast of California nem függetlenül az elmúlt napok eseményeitől szeretnék kérdezni önöktől valamit, és 11 szavazatot várok. A kérdés a következő. Egy csetlő, botló, tévedő, útját nehezen találó ellenzék is jobb-e, mint a Fidesz? 061 és 0636771161. Még egyszer a kérdés, vagy nem fog tudni pontosan ugyanúgy megismételni, mert hogy ezt fejből mondtam, hogy egy csetlőbotló, sokszor tévedő, útját nehezen vagy nem találó ellenzék is jobb-e? Ez nyilvánvalóan az önkormányzati választásokkal kapcsolatban is, inkluzíve budapest kapcsolatban kérdezem. Jobb-e, mint a Fidesz? Igen vagy nem? Jó jó reggelt, szerintem igen. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, Wagner, Igen. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. nem. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Kívánok. szerintem is igen. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, Nem. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Igen. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, igen. Köszönöm szépen. Jó reggelt. 1-2-3-4-5-6-7-9. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, nem jobb. Nem, köszönöm. És végül ön. Jó reggelt kívánok. Igen. Egyértelműen nem jobb. Köszönöm szépen. Nem reprezentatív 11 ember szavazata alapján 7 szerint jobb, 4 szerint rosszabb. Köszönöm, hogy megtisztelték a telefonjaikkal. Ezügyben további telefonokat nem várok.. Még egyszer arra kérem önöket, hogy szavazni már ne szavazzanak, bármi egyéb ügyben állok rendelkezésükre. Jó reggel Viszont halása. Jüregöt. Jüregöt. Jüregöt. kívánok, nem. Elnézést. Már több mint egy perce befejeződött a szavazás. Az interneten se csúszik ennyit az adás. I'm gonna you Most beszélgessünk, amíg lehet. Egyrészt minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, másrészt holnap egyáltalán nem lesz módunk beszélgetni egymással, és ma is már csak 17 percünk van. Szolgálati közleményeket osztok meg önökkel. A 18. és a 4. kerületrel is gyűlőre jutottam. A 18. kerület nagyvonalúan felajánlotta az október hónap felét. Ez 100 ezer forint plusz áfa, ennek a kis ne beszélgessünk. Ez legyen Szadiszló Sándor gondja. A 4. kerülettel tegnap beszélgettem, a 18. kerület is felbontja a szerződést, én nem lépek. A 4. kerület tegnap küldte le a levelét állítólag, amiben felmondta a szerződését, és a teljes október teljesítetnek tekinti. 200 ezer plusz álfok. Jó reggelt. Öregcik maga. Mint ön, mint mindenki. Aki nem hal meg, az öregszik. Hasonló mondások még, amik nem ölnek meg, azok megerősítenek. Ki kell aranyat lel, csak ajánlok témákat önnek, amivel kapcsolatban betelefonálhat, és sok sót nem fog itt megnyalni nálam. Itt mindenkinek kapja a It mindenki megkapja magáét. 8-tól Györgyevics Benedek városliget ZRT fél 9-től Horváth csaba, holnap, 7 óra 10-től, Piko András fél 8-tól, Tibor 8 óra 4 perctől, Baranyi Krisztina fél 9-től Fürjes Balázs. Azért őszintén kíváncsi vagyok, hogy a partnereim új régi partnereim, szóval, hogy amennyiben én az internetre költözöm, vajon személyem és a műsorom nem feltétlenül a sorrendben ki mindenki számára lesz továbbra is úgy kivogató, hogy szerződést kössön velem annak érdekében, hogy szóljak, hogy lehessen hallani a hangom. Jó reggyszer. Jó reggyszer! Kívánok gyó is ezek először elmondani, hogy... A Balmerhávét megnéztem csodálatos szép, és minden rendben van, szép a rózsakert is. Viszont a rózsakert Gyöngy van beszólva... Még egyszer a, a rózsakert nem értette mondatot. Gyöngy van a, a Igen. A lényeg az, hogy aztán bementünk kávézni, és olyanképp várt, hogy egy hölgy kívülről söpörte azt a Gyöngy Kavicsot, amit a, sajnos a típőm tartában fölhottam. Uh -huh. Utána bejöntem a zajtot, ott meg egy nénike ugyanúgy egy rólába a port hívózott. Brutális, és ettől függetlenül még a mármányra is, begörült a kavics. Felírtam, utána... felírtam, meg fogom kérdezni. De csak azt mondom, hogy csak annyi az egész, hogy nem, ott ne lehessen közlekedni. Menjünk át a másik oldalad, ez a lepotyog a lábunkról a, a gyöngy és ilyen egyszerű módszerrel ki lehet vizenni. Egyébként nagyon szép mind a kettő, de együtt összeleg a nem? Rendben van, el fogom mondani illetve meg fogom kérdezni. Nem győzöm hangoztatni, hogy ma Magyarországon egy olyan projekt vezetője, mint amilyen a Liget, hogy ilyen szituációban minden héten rendelkezésre áll az egy olyan kurázsi, azért nem mondom, hogy civil kurázi, mert az ma mást jelent. Amit én egy tízes skálán, akkor is tízesre értékelek, ha önök ebben nem értenek egyet. <hállal> 0614890999 és Györgyevics Györgyev folytatott beszélgetéshez az a telefon, amit az előbb folytattunk, az pontosan egy Budapest rádióba való telefon volt. 06148909999 és 0636771161. Hétfőn és kedden nem lesz idő lebonyolításuk Kejfei Jancsi. November 18-án, hétfőn este fél nyolctól nagyon messziről jött ember lesz ismét. Az Aquarium Club volt lakájában a téma borkai és ami mögötte van. Most már teljesen nyilvánvalóan az követően, hogy lemondott a polgármesterségéről. haj parasz, sirám, Pozitív jövőbe mutató meggyzést, muhat egy99 és ó87 eredt ez a kutató kérdés, amit föltett már leggel. Hát a fővárosi közgyűlés négy óráját végignézve. Akkor értem, nincs tett kérdésem. Mi majdnem fél szavakból megértjük egymást. És ez így jó. 0614890999 9, 9, 9 és 0630 677 G.A.I. tehát megállította Karácsony Gergelyt is, aki némi zavart mutatott, és mondta, hogy ha majd lesz ideje, csak legyen ideje, és nekem is teletem fiala úr. Uh, lehet, hogy későn kapcsolódtam be, de a Pico most sajtóson keresztül került meg, vagy? Nem, én sajtós nem hívok. De úgy hallom, hogy a holnap egy lesz. Felhívtam telefonom. Ó, azért köszönöm. <gül> Szívesen. Amikor a hölgy azt mondta, hogy öregszem, és valószínűleg nem erre gondolt, azért sok mindent másféleképpen csinálok, mint korábban. Ehhez nagyon jelentős köze van az élettapasztalatomnak és minimum három személynek, nem feltétlen ebben a sorrendben, a pszichiáteremnek, a honpolának és a lányomnak. És persze valahol nem a sor végén ott vannak önök. In rock in mountain is a land that's fair and bright And the handouts go on bushes and they sleep out every night And then the boxcars are all empty, and the sun shines every day. I'm bound to go where there ain't no snow, the sleep don't fall, and the winds don't blow in the Big Rock Candy Mountain. And years have flown More kedden nem lesz lebonyolítások okay, képe Janči 8-tól ma György Javis, Benedek, fél kilenctől Horváth, Csaba Zugló. Holnap pénteken 7 óra 10-től Piko, fél nyolctól Baranyi Krisztina, majd nem, Piko Navracs és Baranyi Krisztina és Fürjes Balázs. November 18-án, hétfőn este fél nyolctól pedig ismét nagyon messzire jött ember. Jó Jö jó reggelt kívánok, Rabár Balázs vagyok, Jöjjön. és amióta feltette a kérdést, azóta dolgozik bennem, hogy betelefonálok, nem tudom, hogy keketkezésnek tűnik-e. De az, hogy jobb, ö, és nem jobb, az ö, nekem nem tűnik teljesen tisztának, mert akkor én úgy tettem volna hogy jobb vagy rosszabb, mert hát van egy harmadik lehetőség is, hogy... Önnek teljesen ja van. igaza van, ez tényleg kell és kell keresni egy rádioműsort, és vezetni kell. Sok sikert! Én már nem biztos, hogy ezen a földön megélem, mert kettő között van némikor különbség, ha jól tudom, de majd odaföntről drukkolok önnek. Jó reggelt! Jó reggelt! Rá a Csabánál rákérdezik a parkoló automatákra. Maga szerint miért hívom? Oké. Okay. Tóth megkérdezem a Szent István parkot, Tóth Józseftől megkérdezem a Zuglói parkolást. Cserpalkovics Andrástól megkérdezem a Mohácsi helyzetet, Mohácsot megkérdezem, hogy mi a helyzet Erdogannal. Ez így ebben a sorrendben jó? jó jó reggelt, német László vagyok. Lenne egy kérdésem, ön hogy válaszolt volna a feltett kérdésre? Én feltettem a kérdést, és most nem akarok erre válaszolni. Ez egész műsorom egy válasz. Nem fogok igent és nemet mondani. De tudja, mit válaszolok? Az egyik pillanatban jobb, a másik pillanatban rosszabb, ha tendenciáról van szó. Már pedig a kérdés tendenciáról szólt, akkor azt mondom, hogy jobb, tehát mégiscsak válaszolok a kérdésére, jobb a csetlő Botló ellenzék, mint a Fidesz. Elnézést, hogy megvárakoztattam. Függetlenül attól, hogy amit mondtam önnek műsorban, azért továbbra is helytállok. Még egyszer a stand-upban nem kezdek bele, de ebben hívom fel szíves figyelmüket arra, hogy 4 perc múlva 8 óra lesz, és akkor hírek, majd Györgyev benedek, és így véget ér az interaktivitás. Jó reggelt! Jó reggelt! A Horváth úrtól e, szeretném, hogy esetleg jelentné felé, hogy a 2022-es választás most fog elgő, a tő és az ő és összes ellenzéki polgármester, tevékenységének uh, hatékonysága. Tehát ezt nagyon-nagyon komolyan kéne venni, és egy ilyen félre sikerült meg félre intézkedésekkel nem biztos, hogy ez szóval Most már csak az a kérdés, úgy... hogy, amit ön félre sikerült intézkedésnek tart, az tényleg félre sikerült intézkedése, de köszönöm szépen, erre nem szerettem volna meghallgatni a válaszat. Az éjszaka folyamán volt olyan törzshallgatóm, aki elküldött olyan vélemény, korábbi véleményvezérek véleményét különböző dolgokkal kapcsolatban, amelyek engem egy tízes skálán tízesre nem érdekelnek. Az a közhangulatkeltés, ami folyik... Az lehetséges, hogy az én műsoromban 7-től 8-ig tartott, de 8 tól 9-ig viszont konkrét kérdéseket, konkrét válaszokat hagallanak. hallanak, volna pedig két órán keresztül. Az, hogy önök ezeket egyébként befogadják-e, vagy megmaradnak a hangulatnál, az legyen az önök baja. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Fiala volt egy olyan ígéret, hogy az önkormányzati választások után egyre kevesebb lesz a politika. Én ebből az önműsorában még nem sokat látok. Én sem. Se, Nincs is. film, színház, koncert. Az a helyzet, könyv, az a so helyzet hogy másképp hozta az élet. De miért? Hát mert hogy másképp hozta az élet. Kérdezze meg az életet. ahhoz nem tudok telefonszámot adni. Hát ezt inkább öntől kérdezném meg. Így fordult mert, velem az... Mert ez a ez állandó politizálás, ha nem te... mondja is, hogy tele van már. Nem mondtam, hogy tele van. Nézze! El, de az előbb hogy egyre jobban nem Egyre jobban nem hallgat tévét, rágyott mégis állnom politikáról. Nem, négy órát nézem, uram, hat órát nézem a tegnapi közgyűlés, annak érdekében, hogy elvégezzem azt a gyász és örömmunkát, ami helyett ön filmekről és könyvekről akar velem beszélgetni. Hát a van egy határ Akkor hagyjon engem lógva és hallgasson olyan műsor, ahol könyvismertetők vannak. Oké. Visszlát, de soha többet. Jó jó reggelt, én kicsit szerettem megkérdezni, lehet, hogy félreértettem a karácsony engedjeit, igen. Most az a sajtótájékozhatól arról volt szó, hogy a az orván azt mondta, hogy a stadiont, az atlétikai akkor is megépítik vidéken, hogyha a fővárosnak nem kell. Nem volt ilyenről szó. Nem volt ilyenről szó? Köszönöm. Arról viszont volt szó, hogy különböző alkuk eredményeképpen akár az atlétikai stadionba is belemegy a karácsony. Igaz, hogy ezt már a Facebookon írta. Nézzék, még az előző telefonra visszatérve meghatározni, hogy egy ember egy témáról milyen módon tud leválni, miközben az erre való vágy a tízesből tízes, azt nem mindig az ember maga állapítja meg, mert döntést hozhat, de az élet elsodorhatja. Az a telefon, ami ezzel kapcsolatban ért, az olyan mértékben volt az empátiát nélkülöző, olyan mértékben volt a Kejfejancsi logikáján kívüli, hogy akkor már inkább rabár úr, mint ön. A kekecködő. Egy telefon még belefér. Nagyon igyekezzen, aki telefonálni akar, mert nagyon kevés ideje van. Mielőtt lehet? Mielőtt nagyra becsülésemről biztosítaná téged, elmondom, hogy a következő beszélgetést a Városliges ZRT támogatja. Ami pedig a mondatom megkezdett részét illeti, nem zavarba hozás céljából, és bárki gondoljon bármit, én 62 éve élek ebben az országban, kimondani is furcsa és 34 évet abból a nyilvánosság előtt éltem, nyilvánosan éltem, azt megelőzően is, de nem a sajtóban dolgoztam. Uh, az a fajta rendelkezésre állás, amit te hétről hétre biztosítasz, beleértve, hogy nem kötöd meg a kezemet a tekintetben, hogy mit kérdezhetek, egy olyan helyzetű cég élén, mint amilyen a bársasvíges ZRT, do, és itt leviszem a hangsúlyt, és lehetőséget adok neked arra, hogy életed ne reagáljál. Uh, a lendő Budapest rádió egyik hallgatója telefonált, és azt mondta, és ez így jó, hogy nagyon tetszik neki a Millennium háza, nagyon tetszik neki a rózsakert, de hogy a rózsakert olyan gyöngykavicsa van beszórva, ami óhatatlanul az emberek cipőtalpán bemegy a múzeumi vagy ingatlan beltérbe, ahol a személyzetnek nincs külön része arra, hogy takarítsa, de tapasztalta az, hogy többen is azzal foglalkoznak, hogy ezt a gyöngykavicsot onnan eltávolítsák, amely ott az ottani padlózatot egyrészt más részről pedig a cipőtalpán ilyen mennyiségben megy be, és ahogy szó volt arról, hogy hogyan porzik a volt közlekedési múzeum területén lévő izé, az illető miután tudta, hogy ez a beszélgetés nem interaktív, de előtte fontosnak talált ezt elmondani, hozzátéve, hogy mind a két dolog tetszik neki, a rózsák és meg az épület is, ezt fontosnak talált elmondani. Kifejezetten fontos észrevétel egyébként, és tekintve, hogy a park üzemeltetése 99 évig a egy ZRT feladata, és ebbe a Millennium háza is beletartódik és a rózsák is. Úgyhogy ezeket az észrevételeket köszönjük, hogyha ezt a e, infókukat e, ligetbudapest.hu e-mail címre elküldik, akkor ezeket be is tudjuk építeni, mármint a megoldást reményeim szerint az üzemeltetés. Jó, nem, üzemeltetés nem biztos, hatatok, hogy ír egy e-mailt. Én lehet, hogy írok neked egy e-mailt, ha most a létező toladdal írsz magadnak és slágvortot, akkor tudomásul veszem, hogy átnázzak. Én nek. ezt megjegyeztem, és ennek mindenképpen utána fogok nézni, inkább általánosságban Értem. Mondom, kifejezetten örömmel fogadjuk ezeket a típusú észrevételeket, mert az, ami a tervező asztalon fantasztikusan működik, az nem biztos, hogy egy olyan túlterheltség esetén, ami mondjuk a Millennium házában is az elmúlt hetekben tapasztalható volt, így az első nap 1500, a második nap 4500 ember volt kíváncsi magára az épületre, az teljesen biztosan működő és igaz tud lenni, úgyhogy ehhez természetesen az üzemeltetési időszakba kell hozzáigazítanunk. Maradjunk ennél a háznál Írt róla szépen Zubreszki Dávid, miközben a kiállításról nem írt annyira elismerően, de van egy másik írás is, amely azt írja, és én a te rendelkezésre állásodat azzal próbálom honorálni, erre megint nem kell reagálni, hogy egyszerű és rövid és praktikus kérdéseket teszek föl, ha ismétlés lenne, akkor ezt ki is húznám a szöveget. Így szól a szöveg. Gyorsan tisztázunk valamit a a külső felújítása a lehető legmagasabb restaurátori minőségben valósult meg. Számtalan hírportál leadtak köztük a művészettörténészek is. Mégis, valahogy senki nem beszél róla, senki nem kérdez rá. Nagy a csend, hogy a fő homlokzatról hiányoznak a koronadíszek és a szárnyas szobrok. Ez valóban így van. Ugye az a helyzet, hogy idekeztünk a lehető Leghitelesebb módon, történetileg a lehető leghitelesebben helyreállítani magát a házat. Ennek a két homlokzati szobornak a tervei ezek nem voltak meg, úgyhogy itt a műemlékvédelemmel foglalkozó szakemberek és a restaurátorok teljes egyetértésében ezeknek a pótlása nem azoknak a szobroknak a felújításával történt meg, mert hogy ezek annyira rossz állapotúak voltak, tehát, és nem voltak hozzá eredeti tervek, tehát nem lett volna hiteles, ami odaépül, úgyhogy azt gondolom, hogy helyette egy megfelelő zsolnai pótlás került a helyére. November 5-én 2.11 11 órai kezdettel alakult meg a fővárosi közgyűlés. Mint közvetetten érintett, felmerülte benned az, hogy te oda elmenjél, egyszerűen csak megnézd, hogy hogy alakul egyebek közt az a vita, amely 11. pontjában javaslat a Városliget fejlesztésével összefüggő egyes kérdésekről előterjesztő Karácsony Gergely szerepelt. Természetesen felmerült bennem, én sajnos éppen akkor egy miniszteri bejáráson vettem részt az Operaház megújuló részéről az Eiffel Csarnokban, bár bármennyire is szerettem volna, nem tudtam egyszerre két helyszínen is jelen lenni, de kollégáim jelen voltak a helyszínen. Itt van előttem az előterjesztést, amit aztán nagy többséggel elfogadott a közgyűlés. Ugye ez úgy kezdődik, a Városleg Budapest talán leginkább emblematikus közparkja. én az előterjesztő helyet akkor már valószínűleg a talán töröltem volna, hogyha ez ilyen központi, akkor mondjuk azt a városleg Budapest leginkább emblematikus közparkja, amely mind a környezeti jelentősége, mind pedig a történelmi múltja, mi a szimbóluma is annak, hogy miként viszonyulunk teljes értékű városi zöld területekhez. Feltételezede, el, hogy ha majd egyszer önként és dalva távozol soká a városleg ZRT éléről, Ismét találsz egy olyan ingatlanfejlesztést, amelynek lesz szimbolikája, vagy nagy valószínűséggel az ingatlanfejlesztőnek nem az az álma, hogy, ingat... ne, hogy szimbolikát hozzon létre, hanem hogy ingatlanfejleszem? Jó kérdés, nem tudok erre válaszolni. Most egy kicsit úgy érzem az elmúlt hetek történései alapján, hogy köszönöm szépen egy hangyányit kevesebb szimbólummal is beérném hogyha érdemi munkát lehet folytatni, de ettől függetlenül azt hiszem, hogy nem ez a központi kérdés. Azt ugye jól sejtem, hogy te úgy gazdálkodsz a pénzzel, hogyha netán véletlenül valami, véletlenül törölve, ha valami nem valósul meg, akkor az így fennmaradó összeggel te nem rendelkezel szabadon. Itt eleve egy félreértés van, tehát a kormány ütemezetten biztosítja a forrásokat a Városliget megújítására. Tehát, hogyha itt valaki azt szeretné sejtetni, hogy egy nemzeti galéria megépítése, meg nemépítése, más formában történő létrehozatala, máshol történő megépítése, és tetszés szerint kiegészítendő a sor, az valamilyen pénz megtakarítással per pénz töblettel járhat, akkor ki kell, hogy ábrándítsam a nemzeti galériáról, kész kiviteli tervek esetén az a feladat, hogy a kormány elé kell terjeszteni egy lefuttatott, feltételes közbeszerzés alapján azt az összeget, amiből ezt meg kellene építeni. És a kormány ezen a ponton az ő végtelen bölcsességében eldönti, hogy adja vagy nem adja. Ez akkor is így van, és akkor is így lenne, hogyha az egykori Petőfi csarnok helyén épül meg a Nemzeti Galéria, és akkor is így van ha máshol, és természetesen akkor is így van, hogyha nem épül meg a Nemzeti Galéria. Itt meg kell, hogy álljunk egy pillanatra az a kérdés, hogy amikor a most a tervezett Nemzeti Galéria tervei elkészültek, akkor az mennyire a Városligettel számolt, lehet, hogy ezt tudnom kéne, de talán nem áll nekem rosszul, ha ez ügyben játszva tudatlant, talán tényleg az vagyok, tehát hogy ez mennyire a Városligethez van passzítva, vagy azokkal a tervekkel, amelyekkel ma a Városliget rendelkezik, ezt a Nemzeti Galériát többé-kevésbé, hangsúlyozom, többé-kevésbé, más helyszínen is meg lehet valósítani. Mennyire kötli a kezét bárkinek az, hogy a tervező, a japán tervező ide tervezte, vagy ilyen nincs. Nagyon fontos, amit kérdezel egyébként, és um, hagyomozik el egy személyes élményt a két japán sztár tervezőről, aki itt a városligetben dolgozik, ugye a Fujimoto, aki a zeneházát tervezte, és ami egy elég előre haladott kivitelezésben van, illetve a tanáról, aki uh, hát két személy mindenképpen. Akik értik ezt a világhírű japán építési ez a Pritzker díjas, itt a tervezés lényegesen lassabban zajlott annál, mint ahogy ezt a magyar tervezőirodáktól megszoktuk. És ennek e, az csak másodlagos oka, hogy nyilván a japán tervezők a magyar építési jogban és az építéshatósági kérdésekben, horribilitú a statikai kérdésekben, itt Magyarországon az erre vonatkozó szabványokban kevésbé jártasak. Az elsődleges oka az, hogy ezek a japán emberek, és ez lenyűgöző volt, én beszéltem természetesen sokszor velük, ők az első egy-másfél évben semmi mással nem foglalkoztak, mint a környezeti illeszkedéssel. Fujimoto hosszú napokat, heteket töltötte el Budapesten, és a szamánál volt, ez másként a galéria esetén, itt a Városligetben, hogy egy olyan, olyan intézményt álmodjanak meg, egy olyan épületet, ami nem csak a beltartalommal, hanem a környezettel is az ő meggyőződésük alapján teljes összhangban van. És hogyha valaki olyan szerencsés, hogy járhat egyszer Japánba, és ott ránézhet a Japán építészetre, akkor látja, hogy ez sokkal inkább megjelenik, mint a mi európai kultúránkban. Tehát az, hogyha ez egy hegyek előtt lévő épület, hogy a mögötte lévő hegyeket hogyan képzi le, vagy hogyha egy park van, vagy egy park mellett található épület, ez hogyan énekel együtt ezzel a tájjal, ami körülötte van, ez valahogy a japán néplélekhez, és a japán építészethez, okay, én nagyon tekintettel vagyok rád. Te is legyél annyiban tekintettel rám, hogy tízig is vannak kérdéseim, már pedig fél kilenc körül abba fogjuk hagyni. Azt kérdezem én... tőled, hogy én sose voltam sztárépítész, de nem sztárépítése voltam. Városliget ZRT vezérigazgató se voltam. Vajon egy uh, japán sztárépítést? Egy projekt alakulásának abban a pillanatában, ahol ma 2019. november 7-én csütörtökön, 1 perccel negyed előtt vagyunk, tájékoztatni kell arról, hogy könnyen lehetséges, hogy ez az épület abban a formában, ahogy ő megtervezte, nem valósul meg, vagy sem? Ez nem szakmai, ez emberi kérdés szerintem, ez teljesen világos időszkötelességünk, tehát... Beszélünk egyébként erről a, erről a tervezőkkel, ugye lesz is erre személyesen is lehetőség, nem sokára Magyarországra jön a világ leghíresebb konferenciája, az IMCC, a világ múzeumi építésével foglalkozó szakembereinek nem az öme, hanem talán az összes, aki itt jön, ez óriási megtiszteltetés, hogy New York és, és Holland helyszín után most Magyarországon rendelkeztetik meg ezt a konferenciát. Jövő hét elején lesz ez a konferencia, tehát ők, ők ide jönnek, természetesen ők is tisztában vannak azzal, hogy egy politikai ciklusokon átívelő, városépítészeti jelentőséggel bíró program, főleg, hogyha ez kulturális középületeket érint, akkor ennek van egy politikai Azt kérdezem ciklusokon. tőled, nem kötelező semmilyen kérdésemre válaszolni, hogy maga a tervezési díj publikus-e vagy sem? Lévén, hogy az nyilvános közbeszerzés, a tervpályázat formájába lett, így aztán ez publikus. Ennek a nagyságrendje az mekkora? Most nem tudnám fillére pontosan megmondani, de, de, de 1 és milliárd forint között van a, a Nemzeti Galériának a tervezési költsége. Zárójelbe jegyzem meg, hogy ezt még egy egészen szerencsés történelmi időpillanatban tudtuk. Én azt ugye jól feltételezem, hogy ez már egy elköltött pénz. Ez már egy elköltött pénz ez így van, hát van egy tervezői szerződés, ahol, ami alapján a Oké. Okay, ugye én nekem nem dolgom megkérdezni tőled, amit karácsongergertől kéne megkérdeznem, és karácsongergeitől sem kérdezném meg a rendelkezésre állna, amit tőled kell megkérdeznem mégis. Hadd tegyem azt a kérdést föl neked, hogy te tudod-e értelmezni azt a mondatot, melyben arról van szó, hogy erre figyelemmel javaslom azt a fővárosi közgyűlésnek, hogy a Liget Budapest Project keretében tervezett olyan beruházások, amelynek kivitelezése érdemben még nem Kezdődött el a városligetben, ne kerüljenek megvalósításra. Tiszta. Valamint azok tervezett területén zöld felület kerüljön kialakításra. Tiszta. Javaslom, hogy különösen ne értsen egyet a fővárosi közgyűlés azzal, hogy az új Nemzeti Galéria megépítésre kerüljön. Te tudod-e értelmezni azt a szót, hogy különösen? Hiszen, ha azt javaslom, hogy semmi se valósuljon meg, akkor a különösen ne valósuljon meg, valaminek egy olyan közép vagy felsőfoka, amely számra értelmezhetetlen, vagy mehetek a következő kérdésemre. Mielőtt tovább lépnénk a következő kérdésre, szerintem két fontos dolgot mindenképpen érdemes tisztázni. Egyfelől, és erről nem szoktunk itt a műsorban beszélni, az az én nyilatkozói minőségem. Tehát én a Városliget ZRT vezérigazgatójaként egy a Liget Budapest projekt programjára felhatalmazás alapján létrehozott cég nevében vagyok jogosult. Magyarul ez azt jelenti, hogy mi egy végrehajtó szerv vagyunk. Mi azt fogjuk megépíteni, Amiről ennek a projektnek a, tiszta tiszta, tiszta a kormány. Ez okay. az a, egyik. A igen? másik, amit bocsánat, bocsánat. nagyon fontos tisztázni, mielőtt itt az érzelmek úrjait megtengetjük ebben a kérdésben. Nem fogom. Az az, hogy azért itt a fővárosi közgyűlés döntésének a jelentőségét elvitatni semmilyen szempontból nem szabad. Hiszen ez egy demokratikusan választott igen. közgyűlés, aminek, hogyha van egy döntése, még hogyha ez alapvetően egy politikai tartalmú statement is, akkor ezt komolyan kell venni. Függetlenül attól, hogy nekem, Györgyevics Bencekén, ez jól esik, vagy nem esik jól, pontosan értem és érzem azt a részt, hogy, hogy az, hogyha erről egy politikai jellegű döntés születik a közgyűlésben, az nekem pont ugyanúgy esik rosszul, mint nyilván azoknak, akik a Liget projekt megvalósításával Köszönöm. a kezdetétől nem estek egyet, nem értettek egyet és az előző közgyűlés pedig olyan döntéseket hozott, ami az ő lelkükbe karcolt éles éveket, De ettől függetlenül tudni kell, hogy a fővárosi közgyűlésnek joghatósága, és ennek egyébként azt gondolom az előterjesztés összhangban is van ezzel, a Liget Budapest Project tekintetében nincsen. Tehát ők egy elvi, politikai jellegű állásfoglalást tettek, hogy mit kíván a közgyűlés, mit vezetnek le az ő saját legitimitásukból, és maga az előterjesztés is arról szól, hogy felhatalmazza a főpolgármester, uh -huh. hogy ezekről a kérdésekről, ebben a szemléletben a kormánynyal tárgyalásokat uh -huh. folytasson. Ez az, ami egyébként tegnap. Melyik a kormány történt. dönt. Igen. Ez, azért, ez, ez szerintem ez fontos. Ez fontos. Hogy, hogy ez nem közgyűlési hatáskör, okay. hogy... Ő Annyira nem egyébként, hogy megsehető. a vitában azt is elmondta Karácsony Gergely, hogy ezt egyedül is megtehette volna, de ő szerette volna a közgyűlés felhatalmazását bírni. Ez az, előző az nagyon becsülendő gesztus, hogy, hogy a választók felhatalmazásán túl ő még külön, a, a közülési támogatás. Menjünk egyél tovább, mert arra szerintem már közvetve válaszoltál, hiszen amikor azt mondja az előterjesztésben Karácsony Gergely, hogy a kormány folytatott tárgyalások adnak lehetőséget arra is, hogy a városligetbe tervezett új épületek esetlegesen más helyszínen megvalósítása kerülhessenek. Ez kizár dolog, hiszen létrejöhetnek ezek az építmények máshol, de nem a tervezett formában, mert a tervezett formában csak a városligetben jöhetnének létre, a tervezők terve jó volt. Erre az Igen, én azt gondolom, hogy ezt a kérdést is legalább két léjeren kell érinteni, ezt teljesen konkrét léjeren megválaszoltuk, tehát ezek az épületek ezen tervek alapján jelentős átszervezés nélkül más helyszínen nem vagy nagyon nehezen valósíthatóak meg, de van ennél egy magasabb absztrakciós szint, amit szerintem szintén érteni kell, és ez pedig az, hogy, hogy a liget ügye az nem egy önálló ügy. A Liget ügye az egy Budapest és a kormány közötti tárgyalásnak az egyik fontos, de nem kizárólagos eleme. És azt gondolom, hogy a kormány és a főváros jövőbeni együttműködése kell, hogy az iránytű legyen abban, hogy a Liget-Budapest projekt tekintetében mi az, ami történik. Hiszen a főváros a kormány nélkül, és egyébként a kormány Igen. sincs a nemzet fővárosa nélkül. Tehát innentől kezdve nagyon nehéz ezt kontextuson kívül kezelni, hiszen számos olyan kérdés van ö, a PKK finanszírozásától, a stadionokon keresztül, hogy csak a sajtóból megismert népszerű elemeket kiemeljek, de természetesen itt több század hirtáról van szó amiről a kormánynak és a fővárosnak valamilyen úton módon meg kell állapodnia, amiről adott helyzetben tárgyalásokat kell folytatni, és ebből a Liget Budapest projekt egy. azon belül egyes épületek megépülése per meg nem épülése az egy szimbolikus, de nem kizárólagos elem. A vész módosításáról is szó van, ugye a városligeti építési szabályzat, ebben most nem kezdenék bele, nem csak azért, mert bonyolult kérdés, de az időt is permanensen nézem. Mennyiben változtatna a jellegi helyzeten és az egyébkénti kertépítési munkákon is, amelyeket egyébként semmilyen módon nem gondol befolyásolni, sőt, örömmel veszi a közgyűlés az, ha a városligetet történeti kertén nyilvánítják. Itt azt gondolom, hogy biztos vagyok benne, hogy nem szakmai, hanem inkább politikai szempontok vannak amögött, amikor történeti kertről értekezik a fővárosi közgyűlés, és ez szerintem helyes is, hiszen egy közgyűlésnek alapvetően ez a dolga, de azért itt két dolgot érdemes ennek kapcsán is kiemelni. Uh, anélkül, hogy nagyon komoly szakmai részletekbe mennénk, tehát a történeti kertnek azért van két uh, fontos ismérve, az egyik az autenticitás, a másik pedig az integritás. Tehát az a helyzet, hogy uh, ez a Városliget esetében nem véletlenül nem volt eddig történeti kert, mind a kettő nehezen értelmezhető, hiszen uh, soha nem épült meg az a nebb ilyenféle eredeti terv, ami az autentitását uh, adná eredetileg ennek a kertnek, illetve az integritás is nehezen értelmezhető, hiszen nem egyféle állapota volt ennek a kertnek. Ha csak a sorokra visszautalunk, akkor itt az állatkert belépésétől kezdve a, a milléniumi kiállításig számtalan dolog volt. Ez a, de ez egy tájépítés szakmai kérdés, amiről azt gondolom, hogy érdemes is ö, vitát nyitni, és érdemes is róla beszélgetni. Halkan jegyzem meg, hogy a történeti kerti minősítés az egyébként a Városliget esetében nem fővárosi, nem fővárosi közgyűlési hatáskör. Jelenleg az ügy a miniszterelnökség alá tartozik, tehát a miniszterelnökségnek, magyarul egy uh, miniszterelnökségnek kell erről döntést hozni, és aztán itt Köszönöm. ezt a mondatot. Um, ugyanakkor elhangzott az, amiről már régen és régóta beszélgettek uh, Karácsony Gergelyel is, vagy beszélgettem, ami arról szól, hogy habár eredeti formájában nagy valószínűséggel nem jön létre az, ami papíron van, a közlekedés szervezés okán elengedhetetlennek tűnő szegedi úti feljáróra, mintha úgy tűnt volna, hogy tegnap előtt rából intott a kormány. Hmm, Ugye itt... Tehát föltalálni a spanyol viaszt egy olyan kérdésben, ahol már föl van találva, ez mindenképpen ütlöltlendő, városi szempontból kifejezetten, de ugye azért a Liget Budapest projektnek, és ezt ne felejtsük el, a kezdete óta az egyik legfontosabb... Igen, projekt ezt, ez, ez, ez, igen de mindig arról volt szó, hogy ez nagyon sokba kerül, és hogy odázva lett eddig legalábbis az, Minden. hogy ez a közeljövőnek lehetne a vívmánya. Ez nagyon világos jogi alapokon áll, Tehát az a helyzet, hogy... Az, hogy a Liget-Budapest projekt központi eleme a kós központi lezárása, szerintem ebben nincs vita, a tájépítészeti pályázat óta pontosan tudjuk, hogy ez a központi elem. Én magam is nagyon sokszor elmondtam, hogy az az ős bűn, hogy az M3-as autópályát ráengedték a Városligetre, ezt valamilyen utómódon módon ki kell küszöbölni ezt a csorbát. Ez sem kérdés. A jelenleg létező építési szabályzat, amit az előző fővárosi közgyűlés fogadott el, feltételként szabja, szegedi úti felüljáró megépítését. Tehát a, a kormány és a, a jelenlegi fővárosi közgyűlés a, a egyeztetésén tegnap, vagy a főpolgármester úr egyeztetésén tegnap nem történt más, az a jogállapot, ami jelenleg van, ennek a végtelen bölcs megerősítése. Tehát a Szegedi úti felüljáró az előfeltétele annak, hogy ez megtörténjen. Én egyébként rendkívül örülök, hogyha ilyen városfejlesztési kérdések is a Liget-Budapest projekt kapcsán előjönnek. A közlekedési szakértők véleménye az elég széles spektrumon mozog egyébként a tekintetben, hogy a Kóskáról sétány lezárásának mi is a pontos előfeltétele, Uh, van, aki azt mondja, hogy két pollert kell a végére tenni, és onnantól kezdve a nagy közönség majd megszokja, hogy már nem lehet arra felé menni. Nyilván ez nagyon progresszív gondolkodók, míg megint mások szerint egészen addig, uh, amíg... Um, Óbuda és Észak-Csepel között nem épül egy vasúti alagút 14 sávon, addig, addig nem lehet semmit se tenni. Valahol a kettő között van valószínűleg az észszerű megoldás. A Szegedi úti felüljáró szinte biztos, hogy tartozik, Ahhoz, hogy az m 3 forgalmát el tudja vezetni. Ugye neked nem dolgot politikusi fejjel gondolkodni, sőt nagy valószínűséggel az másodperceken belül különösebben a szituációban a vesztedet okozza. Így aztán az a kérdés, amely politikus szájából hangzik el, de te már részint válaszoltál rá, igényele kommentárt. Ugye egyrészt Baranyi Krisztina felajánlotta Ferencvárosi Rosdaövezetét egy meg nem valósuló projekt érdekében. Ez kormány döntés, hiszen arról van szó, hogy ami itt nem valósul meg más formában, máshol megvalósul-e, az nem a te kompetenciád, azt ugye jól mondom. Jó, és függetlenül attól, hogy Ferencváros azért bizonyos értelemben a, a szívem csücske, és nem elsősorban a ma esti ember nagyon szurkolok, uh, hanem, hanem uh, azért, mert tíz évet az életemből Ferencvárosba töltöttem ingatlan fejlesztőként, uh, tehát hogy kifejezetten ismerem az ottani rosdai vezetet és barnamezős fejlesztéseket, de az egész liget Budapest projekt nem erről szól. És annyiban nem politikai, de szakmai szinten mindenképpen szeretném kommentálni, hogy ezt azért érdemes tudni, hogy az, a, az az attrakció, ami a Liget Budapest projekt tud lenni, az akkor tudja a valódi nyomatékát leadni, akkor tud egy valódi turisztikai tömegvonzó hatást kifejteni, hogyha ezek koncentráltan egy helyszínen megtalálható ö, kulturális attrakciók. Erről szól az egész Liget Budapest projekt. Ettől függetlenül természetesen a rosdai vezet fejlesztése máshol is fontos, de a legfontosabb szakmai kérdés, ami itt az elmúlt napokban elmúlt erről uh, a beszélgetés, az pontosan ez, hogy uh, milyen töbletet tud akkor, hogyha a szépművészeti múzeum és a galéria az uh, néhány lépés távolságra van egymástól hogyha a néprajzi múzeum is ott értettem, meg. értettem, azt akarom kérdezni, mert még egy ilyen mondat hangzik el, ez már a Facebookon és a főpolgármester részéről kezdeményezni fogom, mármint ez ugye tegnap történt, meg ha megtörtént, hogy a kormányülésen, hogy a megtakarított összeget, ugye ez az, amire én feltettem neked a kérdést, a budapesti közlekedés fejlesztésére fordítsuk, ami pedig már végképpen a kormányra tartozik, hiszen ami itt nem valósul meg, annak semmilyen Oval semmilyen pénzügyi műveletet a Városlégyet ezért nem végez? Akkor én csak még egyszer megerősíteni tudom, hogy ez konkrét kormánydöntésben is testetöltő tekintetében megtakarítást nem hoz, hiszen a még el nem indított projektelemekre még nem volt kormánydöntés, nem volt finanszírozás. Természetesen a kormány, hogy képzette ilyen típusú tartalékot, ezt végképp nem az én tisztem megítélni, de, de nem arról van szó, hogy a Városliget ZRT-nek a házi pénztárában az új nemzeti galériának a megépítéséhez szükséges több milliárd forint. Vissza kell térj a megvalósulandó hát, hát, hogy projektekre, amelyeket nem fújnak le. E, olyan oldalmondatok jelennek meg e, főpolgármester vagy képviselők részéről, amelyet az én fülem nem tud elengedni. Így a főpolgármester mondta, hogy miután már előre haladott állapotban van, támogatja a Magyar Zeneháza, illetőleg a Néprajzi Múzeum megvalósulását, ha azok egyébként abban a formában valósulnak meg, ahogy azok a tervasztalon vannak ezek a Mondatok, ezek arra, nem tudom, mire utalnak? Ezek um, nyilván arra a közkeleti anomáliára utalnak, hogy vajon a látványtervek azok megfelelnek -e a, valóságnak a, a valóságnak. Én anélkül, hogy ezt szélesebb módon kommentálnám, arra kérném szépen az ez iránt érdeklődőket, hogy a ligetbudapest.hu Honlapot, ha meglátogatják, akkor nézzék meg az eddig elkészült projektelemeket, mondjuk a Komáromi csillagerődött és az Országos Múzeumi Restaurációs és Raktározási Központot, amiből az utóbbi, mondjuk egy néprajzi múzeum méretű épület, tehát hogy azért nem Igen. kis épületről van szó. És nézzék meg az épület tervezési időszakában felrakott látványterveket, és az elkészült valóságról föltöltött fotókat, és hogyha meg tudják mondani, hogy melyik-melyik, akkor ők egy személyes vezetést kaphatnak a, az új millénium átjában. Köszönöm tőlem. a rendelkezésre, de van még egy kérdés, több is van, de az órát kell egyfajtában néznem. Felhívás a Liget Budapest projekt vagy projekt megmentéséért a videik Magyarországához Budapestéhez Szabó László Nagykanizsa október 30-a hogy ez mennyire vált politikai, nem politikai kérdésé. A most már külföldön is elismert, nem olvasom fel a teljes szöveget, annak függvényében, hogy ki melyik oldalon áll, beszél közvéleménykutatásokról, mások arról beszélnek, hogy ezt a szabulásztó által indított petíciót már hányan írták alá. Ebben a közegben hogyan fejlődik, nem fejlődik, az a projekt vagy projekt, amelynek te a város egy ZRT vezérigazgatójaként a megvalósításáért, amire egyébként mandátumod van dolgozó. Ahogy a közgyűlés eh, politikai döntése személy szerint eh, engem rosszul érint, és az én lelkemnek eh, rosszul esik, hogy egy eh, ilyen 22 aláírással megtámogatott eh, petíció, az természetesen jó esik, de mindkettőről pontosan tudom, hogy nincs joghatósága, és számomra a legfontosabb, amire fölhívja mind a kettő a figyelmet, hogy a Liget-Budapest projekt egy szimbolikus politikai ügyé vált, és én akkor lennék igazán boldog, hogyha téridő egy adott pontján a Liget-Budapest projekt az ismét szakmai kérdésé tudna válni, és az a 22 ezer ember is tisztában lenne vele, hogy mit nyer és mit veszít a város abban az esetben, ha megépül vagy nem épül meg, mint ahogy a közgyűlés is a valóságról beszélne, és nem pedig egy érzelmi alapon viszonyulna a ligethez hanem a maga valóságában néznénk meg. Nyilván ez egy utopisztikus elképzelés a része de ezt kifejezetten fontosnak tartanám. Nem aggódom, hogy a jövő héten téma nélkül maradunk. is tekintete arra, hogyha minden igaz, majd kiderül. Holnap fél kilenctől Füliás Balázs lesz a vendégem. A novemberi közgyűlés is foglalkozik ebből a témával. A budapesti közfejlesztések tanácsa elé is kerül, úgyhogy téma nélkül nem maradunk. Szerintem a Liget-Budapest projektet még az elkövetkező időszakban sokszor hallani fogjuk, hogy hogyan fejlődik, hogyan tárgyalunk róla, milyen eredmények születnek, és ennek a végén, aztán majd 2022-23 magadságában mi a Ligetet fogunk látni magunk előtt. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Lász kerek egy hét múlva, mínusz fél óra folytatjuk. Így van. Köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Szia. Köszönöm. Szia. Önök György Benedeket hallották a Városliget ZRT vezérgazgatóját, az elhangzott beszélgetést a Városliget ZRT támogatta. Szól csak nagyon halkan. Papír köteget maga előtt. Köszönöm szépen, nem bárok reflexiókat. Föl is azért ültem a kérdőjeleket. Lehet? Uh, ugye logisztikai okokból is egyeztünk meg abban, hogy inkább most, mint korábban. Uh, Különös tekintettel a török magasrangú politikai vendég érkezésére mennyire lehet közlekedni még a városban a vonalban horvátság. Végülte lehet úgy, hogy a török úr az vélhetően később érkezik. Uh, köszönöm szépen a rendelkezésre állást, amit egyebek között azzal fogok honorálni hogy rövid és érthető kérdéseket teszek föl, és a mindenféle hangulatra utaló dolgoktól eltekintek, pedig volna hozzá kedvem. Azt kérdezem tőled, hogy ki az MSP frakció vezetője a közgyűlésben? Jó magam. Te. Tehát Engem amikor Pokorni hozzá Zoltán egyetlen. hozzát fordul, akkor nem egy egyszerű polgármesterhez fordul, ha Csabára nézek, mondja akkor annak ez az oka. Így van. De ha a Gergőre néz, akkor szerintem ő nem a Gergőre néz, a folyoson nézhet a Gergőre, de a pulpituson és az ülésterembe a fő polgármester úrra, vagy parácsony Gergelyre kell. Igen, de itt óvattal Nézlen. kellene... Igen mert én sem szólítottam per pistának Tarlost, noha egyébként a folyosón tegeződtünk minden viharunk ellenére. Jó, ha már itt tartunk, akkor ez a tegeződés, nem tegeződés, á, ö, pokorni kontra sanisló, ez valójában mi? Hát nekem az jött le ebből a közülési hangulatkertésből, hogy a Fidesz úgy döntött, hogy végigdrolkodja az egész közülést, ha az valaki végigkövette. Én végigkövettem élőben, többször is. Kis jegyzeteltem. Akkor szerintem, akkor szerintem egyértelmű volt, hogy ez semmi másról nem szólt, mint zavar kertésről. Megmutatták, hogy akkor hogyan kell Fidesz módra az ülésen kellemetlenkedni, ha ők az ellenzék. És azt is láttam, hogy van egy belső verseny, mintha nem döntötte volna el a Fidesz, hogy ki lesz a frakció vezetőjük, ezért. Hárman is versenytek, különböző színvonalon, egy hölgy és két úr az egyik akarni. E, akkor a másik elvileg hasai zsófia kell, hogy legyen. Így van. De vajon ki lehet a harmadik? A harmadik az Lánk Zsolt. Lánk Zsolt igen. Ők hárman e, próbáltak bejelentkezni a fizetes trakcióvezetői posztra, Mert hogy az e, még nincs meg? Az még nincs meg, és... Kell, hogy legyen? Ez volt véleményem szerint a szereposztó Díván Fidesz módra, ahol a köz előtt kellett bemutatni, hogy melyikük az igazán a. Kell, hogy legyen frakcióvezetője? Ja, hát nem kötelező, ez egy lehetőség. A Fidesz egyébként az elmúlt öt évben megtiltott, hogy ilyenek legyenek, Úgyhogy én ezért képviselőcsoport vezető voltam, mert hogy frakciókat nem alapíthatunk, pont azért, hogy kevesebb megszólalási lehetősége legyen az ellenzéknek. Um, mennyire volt súlyos uh, a téves súlyszámoknak a megállapítása és a korrigálása különös tekintetel arra, hogy az mindjárt az ülés elején több mint fél órás szünetet eredményezett? A helyzet a következő. Ezek a súlyszámok még szerintem nem egyértelműek, mert én sem azokat a lakosság számokat ismerem Zuglóról, mint ami ott a súlyszám alapján megjelent, de a választás iroda adta ki Fővárosi Önkormányzatnak ezeket a számokat, az alapján került megállapításra, hogy mekkora egyes kerületnek a lakosságszáma száma és a súlya, és ennek megfelelően, ennek megfelelően történt a, a százalékok megjelenítése a kijelzőn. Tehát tulajdonképpen jelentősége van, mert a határozat képességbe van annak jelentősége, hogy az 50 százalék fölött mennyire van közel a határhoz, tehát tudni kell, hogy kettős többséget kell minősített esetekben elérni. Egyrészt több embernek kell szavaznia igennel, mint nemmel, Igen. és ezen belül a polgármesterek által képviselt lakosság és az, az alapján megjelenő új százalék együttesen meg kell haladják az 50 százalékot. De mivel ez nagyjából stabilan 70 százalék körül volt, amit a, az új többség képviselt, ezért nem volt igazán jelentősége annak, hogy a az új jelenzéken belül bizonyos polgármestereknek több vagy kevesebb van, mert az, zázalék, tehát az érvényesség szempontjából teljesen... Köszönöm szépen, és mindjárt volt. korrigálok, mert 27 perc volt a szünet, az fel is magamnak, tehát nem volt több, mint fél óra. Ezt követően Pokorni Zoltán arról beszélt, hogy a 4-es és 5-ös pontot, ami a bizottsági helyek felosztását és a fölvárosi Tulajdonó Cégek Igazgató Tanácsának és Felügyelő Bizottságainak felosztását illeti, azt talán el kéne a talán abból nem szerepelt, mert hogy ez ebben a formában, ahogy előttük volt, előkészítve, előkészítetlenül nem elfogadható. Hát leginkább nem, nem is ez kifogásolta, hanem azt, mert hogy múlt hét csütörtökön kapták meg a rájuk vonatkozó számokat, és ott a, a Azt nem is értettem, mert ugye ott egy hosszú matematikai műveletbe bonyolultál, ez jóval később történt egyébként, és nem ekkor. E, hogy amikor, az... amikor már, már megmondtam, hogy Pokorni már több egyszerre mondja el, hogy nem a valós politikai arányoknak megfelelő ajánlatot kaptak, ezért egyébként egy, szerintem egy viszonylag rövid matematikai művelettel mutatott. Igen, ez a 11 be, per 4 volt, igen, erre emlékszem. Igen, mert kifogásolták, hogy. De mi lehetett a kifogás szerint... alapja? Az a kifogás az azokra vonatkozott, akik egyébként teljesen tájékozatlanok? Szerintem igen, és alapvetően arról szólt a, tör a kifogás, hogy ki legyen majd a Fidesz frakció vezetője. Tehát itt, ahogy mondtam, nem a tárgy volt az érdekes, hanem hogy ki tud hangosabb, ügyesebb, provokatívabb, tehát a Fidesz szempontjából érdekesebb lenni. Szerintem egy ilyen típusú színházi előadást láttunk. Ebben egyébként tagadhatatlan, hogy Pokorni ha nagyon sok szakmai félreértésbe bonyolódott bele. ennek ellenére színesebb, érdekesebb volt, mint a többi az <gül> Akkor két mondatot létszíves szálljunk arra, hogy te hogyan lettél frakcióvezető. Úgyhogy a hétfős MSZP frakció engem választott erre egy és Őrsi Gergelyi frakcióvezető helyettesnek. Azt kérdezem tőled, hogy mindaz, ami ezt követte a tekintetben, hogy ezeket a bizottságokat és felügyelőbizottságokat, igazgató tanácsokat fel kell tölteni emberrel, és ebben utólag lehetséges, hogy változást lehet majd eszközölni abból adódóan, hogyha együttműködőbb lesz a Fidesz, az mennyire szól a... 2019-es önkormányzati választások utáni Magyarországról? Ugye, hogy értse mindenki, az, a, az új többség megadta, hogy abban a 7-4-es a különböző pártok, képviselői, szervezetek képviselői kik legyenek szerint. Tehát ezt megadta az előterjesztésbe. De a Fidesz nem adta le írásban és szóban sem, hogy ő kikre gondol a maga 40%-os elért politikai eredményével rás négy képviselőtet Általában négy mandátummal összefüggésben bizottságonként. Ezt nem adta meg, és azzal akarta obstruálni a bizottságok felállását, hogyha nincs benne elég belső tag, nem kerülhet többségbe, sőt egyenlőségbe se a külső tagok aránya. És mivel a fideszes belsők kimaradtak, ezért a bizottság megborult volna, ezért jelentkeztem én egy frakció szünetre és egy gyors ügyrendi megbeszélés. Igen, követően. egy hasonlói Zsófiának adott válaszból, mintha az derült volna ki, és ezt a mint hát azért mondom, mert ebben én nem tudtam eldönteni, hogy most akkor végül is mi a helyzet, hogy talán a Költségvetési Bizottság nem tud működni úgy, hogyha abban nincsenek ellenzékek, de ha valami rosszat mondtam volna, akkor javíts ki. Hát igen, de ha az ellenzék nem ad, akkor én azt gondolom, hogy ez egy olyan típus obstrukció ami e, törvénytelen is egyben. A kérdés akkor másféleképpen megfogalmazva az, hogy ennek az ez az obstrukció annak tekintjük, el tudja-e lehetetleníteni átmenetleg vagy tartósan a fővárosi közgyűlés munkáját? Tartósan semmiképp, és átmenetileg sem tudta, mert ideglenes jelleggel, és hangsúlyozom, ideglenes jelleggel csak annyit töltöttünk fel a Fidesz bizottsági helyeiből, hogy föl tudjon állni a bizottság törvény szerint, tehát hogy meglegyen a belső külső arány. E és jeleztük mind a napirend kapcsán, mind politikai értelemben, hogy bármikor, amikor a Fidesz leadja a saját mandátumaira vonatkozó névlistát, akkor azonnal ki fogjuk Oké, csinálni. én tudom, hogy téged Horváth Csabának hívnak, és nem Láng nem hasai is és nem Pokorni Zoltának, de áruld már el nekem, hogy ez minek lesz a függvénye. Hát nagyon nehezen értem a Fideszül nyelvet. De... Én azt gondolom, hogy egyfajta úra iránymutatást is várnak, és még nekem nagyon úgy tűnik, hogy zavar van a rendszerbe. Nem találták ki a, receptét, a receptet arra, hogy mi van egy kétharmados fölénybe került új többséggel, amire a Fidesz jelenleg, és úgy látom, hogy Orbán Viktor sem találja megfelelő politikai választ. Ami talos István e, végkielégítési összegét illetve, hogy mennyit kapjon, az is látható módon zavart okozott, mert amit Baranyi Krisztina mondott, a diszpolgárságról és erről a pénzről az két teljesen független dolog, és ezt ő némileg összekavarta, ezt majd én tisztázom vele holnap, de mutatja azt, hogy azért ez okozott zavart a rendszerben, és nem csak emiatt, hiszen Soproni Tamás hatodik keleti polgármester Momentum is arról beszélt, hogy ő a maga részéről mennyire ellene van, Piko András pedig mérhetetlenül nem szólt hozzá, hiszen neki Soproni Tamás a frakcióvezetője, de a Facebook oldalán szintén kommentálta ezt az eseményt, amit egyébként a vita után, ami némileg azért elveszi ennek a szépségét, tehát azért van annak előnye, amikor zártülése hoznak személyi döntést, mert hogy ezután valakinek lesz-e kedve átvenni, vagy sem, oké, az legyen a tarlós baja, de én azt akarom neked mondani, hogyha én veled elbeszélgetek, és azt mondom, hogy milyen nagyvonalú vagy, mert tegnap beszéltük meg, hogy ma rendelkezésre állsz, ma minden kérdésemre válaszolsz, majd egy hallgató betelefonál, hogy hát ez a horvácsaba Csaba nem kóser, és azt mondom neki, hogy hát szerintem is tök hülye, akkor ezt mégiscsak veled kéne itt megbeszélni, nem pedig utólag, tehát ez az én izlésemnek hangsúlyozom az én ízlésemnek, és ennyiben hagy legyenek érzelmei ennek a mai műsornak is, nem volt az én szájam íze szerint való. Nekem is ez az izlésem, ami a tiéd, úgyhogy azt gondolom, hogy egyféleképpen gondolkodunk ebben az ügyben. De mégis megszavazta a közgyűlés? A közgyűlés megszavazta, de ennek volt egy, ha úgy tetszik, volt egy praktikus politikai oka. az új főpolgármester egy politikai gesztust tesz, verbálisan, tüggetne attól, hogy azzal mindenki egyetérte, szerintem az új többségnek, ami egyben szövetségként nyerte el a Budapesti bizalmát, még akkor is kötelessége a főpolgármester támogatni, hogyha nem minden részletével ért egyet. Jó, ez tisztában van. Ez egy szimbolikus úr. Okay, okay, van. Erre majd akkor térünk vissza, amikor lesz szó, de azt már lehet, hogy más felületen tesszük, hiszen az jövőre lesz esedékes. Azt kérdezem tőled, hogy ami baranyi Kristina helyzetét illeti, és ez nem a személyéről szól, hanem arról, hogy tényleg most olyan kvázi vagy valódi civilek is bekerültek a közgyűlésbe, ami korábban nem volt. És így aztán a rendszer vagy nem találja a helyüket, vagy ők nem találják a helyüket a rendszerben. Tehát az a kérdés, hogy ki milyen bizottsági tagságot kap, és ezügyben azért látható módon, fegyelmezetten, de súlyos sértettségek vannak, ez utólag mennyire pótolható, különös tekintettel arra, hogy ugye egy nyílt ülésen ezeket az eseményeket végignézve, tehát nem a sajtóból értesülök, Azért szintén kínos pillanatokat okozott. Különös tekintettel arra, hogy itt meg elindul a politikai haszonszerzés, és én titeket, politikusokat elnézést. Nincs titeket vagy adott esetben téged politikust, baromira figyelnek, mert nagyon érdekel a munkád. Sose tudnék veled cserélni. Én nem tudnék Pikó András lenni, ami az én szememben a pikónak nem a leértékelése, de én nem tudnék innen átmenni, sehova se, abba lehet hagyni, nem tudnék politikus lenni attól, hogy mennyit beszélgetek politikusokkal. De az, ahogy mindjárt lecsapott erre a lehetőségre Róni Tamás is azt mondta, hogy majd a Momentum uh, lemond uh, valamelyik bizottsági tagságáról, hogy aztán ezt Baranyi Krisztina igénybe veszi, vagy sem, az már legyen az ő kettejük dolga, vagy ahogy utol a G. Német Erzsébet a helyszínen is, majd Facebookon is uh, próbált korrigálni, abban szintén van valami zavarba ejtő, egy, egy olyan, amit én egy opera előadáson nem szívesen látok, mert hogy én azt gondolnám, hogy ez nem az előadás része. Baranyi Krisztina az összellenzéki támogatásnak volt a polgármester jelöltje, de ő civilként definiálja magát. Igen. Itt fogadd el, hogy egy egyszerű technikai malőr következett be, akik az egyeztetést folytatták, gyakorlatilag elfelejtették, és nagyon-nagyon rosszul hangzik, elfelejtették, hogy kihez tartozik. Egyébként a tárgyalásokon a momentumhoz sorolták, hogy majd abba a frakcióba ül, és annak a kvótáján akarták megjeleníteni. Ez reggel derült ki a közgyűlés reggelén, hogy ez nem fog menni, mert hogy az ő neve nem szerel a listába. Akkor felajánlottuk, hogy bármelyik duplikációt viheti, amit szeretne. Ott már valóban némileg meg volt sértődve, és nem volt nyitott arra, hogy gyorsan találjunk még helyben megoldást. Inkább elmondta, amit elmondta. Igen, ennek azért van szimptomatikus jelentősége, függetlenül attól, hogy szimptomatikus jelenség egy alapján nehezen tud létrejönni, hiszen ő egyébként elvi kérdésnek tekinti a függetlenségét. Igen, tehát mondom, én megértem, és emberleg érzemileg abszolút megértem, de egy politikusnak muszáj rugalmasnak lenni, mert előfordul, még lehet, hogy az ő praxisába is lesz olyan, amikor hibázik, és korrigálni kell. Itt is volt egy korrekciós szándék, ezt ott a helyszínen nem fogadtál, még a, a zárt volt egy és egy összfrakciulés a Karácsony Gergely szobájában. Ezt akkor nem tudta elfogadni, de sajnos vannak helyzetek, amikor korrigálni kell tudni egy politikusnak. És e, október 13 óta akár tetszik Krisztinának, akár nem, de ő is politikusnak. Ezután megint érdekes pillanatok voltak, közvetlen ezután, mert ugye rád nézett Pokorni Zoltán, és azt kérdezte, Csaba? Hány Fidesz delegáltat vártok? És erre ugye nem adta meg a lehetőséget Karácsony Gergely, hogy válaszoljál, mert hogy tovább ment a közgyűlés a programjaiban, de azért nekem úgy fennakadt a szemem. Na most ez azért álságos, mert írásban megkapták, hogy hány delegáltat várunk melyik bizottságba. Sőt, azt is megkapták, hogy hány külső delegáltat, tehát külső bizottsági tagot, aki nem a közgyűlés tagja, vár a Fidesz részéről ajánlásával a közgyűlés. Ezt megkapták, ehhez képest egy politikai performansot játszottak el inkább. Én abban biztos vagyok, hogy előbb-utóbb fel fogják tölteni, hiszen részt kell, hogy vegyenek, tehát a törvény ugyan nem kötelezi őket rá, de e, azért erőteljesen ajánlja, hogy minden képviselő legalább egy bizottságban vegyen részt a közgyűlés munkájába, kivéve a, a főpolgármester és a főpolgármester helyettesek. Azt kérdezem tőled, hogy mennyire lehet számítani arra, hogy a... Most telefonál pakolni Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Csak gondoltam, hogy téged is szívesen megszólítanálak a műsoromban a november 5-én, ha akkor volt történtette kapcsán, és akkor egyeztettem volna vele, csak most épp a horvát Csabával beszélgetek egy műsorban, de azt kérdezem tőled, hogy akkor létezhet-e elnyerni a veled való beszélgetés örömét? Jó, köszönöm szépen. Oké. Okay. Inkább kihúzná magát ebből a kötelezettségből, ezt mondta Pokorni Zoltán. Én hát ez sajnos inkább az én teóriámat erősíti, de mindegy, ez a Fidesz belső ügye, hogy ők hogyan akarnak politizálni a következő évekbe. Nekik is ki kellene próbálni a konstruktív ellenzéki hozzáállást. Jó. Csak, Na de visszatérve. Ha, tegnap írtam neki, hívtam, akkor lettem kapcsolva, most nem tudok beszélni, akkor írtam neki, értettem, most nem tudsz beszélni, de később Fiala János visszahívást kér. Majd néhány órával később, mert ugye én magam stábja vagyok, azt írtam, hogy volt idő, hogy visszahívtál, seba jó éjszakát Fiala és ezt a fél tízkor, de visszahívott, tehát azért valami eredményt elértem. Nem azért Fokorni Zoltán a legemberarcú fületesek között. Igen, Figy figyelj nekem az emberarcú szocializmusból is elegen volt, köszönöm szépen. Ha Hátom, én azt mondom azért, neked, hogy emberarcú ér, vagy, azért, vagy ér, akkor oda, gondolkodj el azon, hogy vajon mit gondolhatok rólad. De hozzátettem csak azt már nem hallottad meg, hogy jelentsen ez bármit. Igen, eg, eg, eg, szóval az igen, Az tegye a helyére. Igen, igen. Szóval befejezve. Hát befejezve én azt gondolom, hogy nem lesz más lehetőség, mint hogy ők is föl fogják tölteni a saját bizottsági helyeiket, mert részt kell venniük a munkába, ellenőrizni kell a közgyűlés munkáját, és ebben nekik a választók adtak szavazatot, tehát úgy a kötelességük beülni és elvégezni. Igen, munkáját. ugye azt a kérdést kezdtem el feltenni neked, hogy vajon az az érzésem, amelyet egyébként... A teljes alakuló ülés és az azt követő és azt megelőző események is igazolnak. Az mennyire jó, hogy átmenetleg vagy tartósan be lehet helyez, bele fogunk kerülni mi budapestiek egy kormány kontra Budapest ellentétbe, miközben az ember azt szeretné, hogy ne ez legyen, és miközben a politikusok ennek az élét egyfolytában próbálják csökkenteni. Igen, szóval ne ellentétnek lássuk, hanem érdeknek. A budapestiek érdeke az, hogy megkapják azt a tiszteletet, megbecsülést és pénzügyi e, visszatérítést. Jó, én a, a hangulatról beszélek, amiről, so, amiről érjettem, nem... Tehát, az egész köz, tehát amikor a pokornival kapcsolatos megjegyzések elhangzottak, Niedermüller Pétertől kezdve bármeddig, e, a te személyedet illetően is, akkor egyfolytában arról volt szó, hogy majd, ha az országgyűlés, majd, hogyha a közpolitika hangja megváltozik, akkor itt is másféleképpen lesz. Ez nem annak a része, amiről te beszélsz ez igaz, de ahogy mondtam, a fővárosi közgyűlésben a Csidesznek tett ajánlat, ha úgy tetszik, hogy a bizottsági struktúrában milyen módon vegyenek részt, teljesen arányos és leképezi azokat a politikai arányokat, amiről a választók döntöttek október 13-án. Innentől kezdve nem beszélhet arról pokorni Zoltán, hogy megvannak vannak megvannak halázva, vannak semmizve, mert nagyjából ezeket, a, ezeket a, a kifejezéseket használta, és hogy ez méltatlan és ez valóban azért egy olyan politikusban, akár Nidelű Péter, akár Jómagam, aki már elég régóta van a politikai páston, hát rendkívül diszonás. És akkor nagyon finom voltam, és visszafogott, hogy valóban annak a Fidesznek a egyik vezető politikusa, aki ült bent a parlamentbe, játszotta ezt a szerepet, amit a Fidesz játszik most már 9 éve. És ehhez képest mond olyan blökségeket, mintha egyébként itt a Fidesz, úgy lenne kisebbségbe, hogy az ellenzék, az új, az új többség megalázná őket, és semmibe venné a jogaikat, hát ez azért bajuk, ez, ez nincs így. A közönség igény, meg hát ezt meg is kell tenni, hogy a hátralévő néhány percben beszéljünk az uglói örökségről. Ugye a tegnapi is amit közösen adott Karácsony Gergely és Gulyás Gergely, és azért mondom ebben a sorrendben, mert így is szólaltak meg, feltettek egyébként olyan kérdéseket is, amelyek nem voltak kapcsolatosak a a kormányüléssel, így borkai zsolt lemondási szándékára, azt mondta Gulyás Gergész, azóta se tudom értelmezni, hogy heuréka, ezt majd, ha találkozom vele, akkor megkérdezem. A halleluóját azt jobban érteném. Egy így... másodperc, egy, én is felvet, egy csak egy percre egy telefon. Persze, na no, már. Sőt, én addig le is húzom a tett ö, izédet, hogy akkor, akkor az ne legyen hallható és zenét is adok, hogy az emberek azt érezzék, hogy ilyen joga a vendégnek épp úgy van, mint nekem. Tudják, ez az, amikor kereskedelmi rádióban azt mondják, most egy kicsit zenélünk. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezt kereskedelmi rádióban mondják, itt és én soha. Visszavehetlek? Itt vagyok, igen, itt Jó, vagyok. Um, tehát, a az A főpolgármesterről hívottak itt e, egy font konzultációra kívnom. Szóval. Szóval, e, ugye az hangzott el, hogy Zugóben született egy rossz döntés, sírhetette az önkormányzat, ez ugye a parkolást illeti 40%-kal kevesebbe kell ugyanaz a szolgáltatás, mint ami korábban e, mint korábban került, ugye egy olyan emberrel beszélsz, aki ugye, nagyjából 8 éve vagy nyolc éven átkövette Zugló hétköznapi életét, azon ki, hogy a barátnőm ott lakik, ami egy nagyon fontos szempont, de papcsák Ferenc, vagy Karácsony Gergely révén minden pénteken beszélgettünk, és aztán a legvégén azt mondta egy kérdésre a főpolgármester, hogy Zugló önállóan varj el a szálakat, mert hogy erre alkalmas. Az az örökség, ami egyébként ennél sokkal gazdagabb, szebb és ellentmondásosabb, abból most vegyük ki egyedül a parkolást, mert Igazságtalanul, de most ugye erről esik a legtöbb szó. Ha összefoglalóan kérdezem tőled, akkor milyen örökséget vettél át zugló parkolását illető? Nagyon gyorsan. 2016-ban döntött úgy az önkormányzat, hogy bevezeti a zuglói parkolást. Ez november 8 án történt. Akkor írta ki a közbeszerzési eljárást. Én most a, az egyel korábbi dátumra gondolok, tehát 2016, ha jól emlékszem. Arról beszélek, 2016. Ja, Mennyire ennyire nem vagyok... Nem Itt vagyok vannak előttem a papírok, figyelj, én igyekszem felkészülni. <gül> Oké, okay, tehát 2016, utána bevezették, ott valóban volt, annak a, a bevezetése kapcsán voltak konfliktusok nézettük. Ugye ez működik. 207 darab Parkeon S.A.S. 20. által gyártott parkolautómat. Így van. Egyébként ez a világ, illetve Európa legnagyobb és legprofibb gyártójától származó berendezés, az a partjon, ez egy francia ték, tehát ez az, amit a műszöki részéről kell tudni, ez a legkorszerűbb alkalmas arra, hogy valós időben jelenjen meg a szerveren, az önkormányzat szerverén. Hogyha valaki telefonnal vagy akár érmét bedob öt forintot, az egy másodpercen belül megjelenik a szerverbe. Pont ezért javasoljuk, hogy a naphoz hoz községbe, hiszen erre a berendezés Igen. alkalmas. E, tehát elindult működött két évig, az önkormányzat úgy döntött tavaly novemberében, és akkor így már hasonlók a dátumok, eh, hogy bővíteni kell három területtel a parkolást. Mint konától. hogy nagy valószínűséggel a polgármestersége, de ott újabb és újabb területekkel fog bővülni. Ez így van, ez így van, Mindaz, mindaddig kell bővíteni, amíg a, a, az autókkal túlzsúfolt területek meg nem ritkulnak, mert hogy ezért Igen. kell, hogy mindenkinek jó a, van a saját lakása előtt is különképpen megállni. Eh, tehát ez, ez indítja. Tehát elindított egy, egy, tehát egy döntés, utána egy egy tárgyalásos közbeszerzési eljárással, ugyanazt a Parkeon cégautomatás céget kérték fel, hiszen kompatibilitásból eredően is ez a legpraktikusabb. Annak volt közbeszerzés... jelentősége így visszamenőleg, hogy hány jelentkező volt? Nem. A közbeszerzési hatóság előzetesen az önkormány... Itt van előttem, az... én, én, én téged kérdeztelek, tehát az, hogy jogilag tiszta, azt én értem. Jogilag, Úgy... jogilag jogilag is tiszta volt, és akkor mondok egy példát, hogy miért volt e, pénzügyileg is praktikus. Ugyanebben az időben Óbudán hasonló tudású berendezéseket 3.850.000 forintért vásároltak, míg az önkormányzat a három évvel korábbi árakat kapta meg újra egy tárgyalásos eljárásba, ugyanazt a 2 et amit három évvel korábban is megkapott, és amire utaltál, hogy a 69.000 forintos bőkező szervíz az lement 40 ezer, Már csak lemen 40 ezerre, tehát 40 százaléka 40 ezerre csökkent. Tehát, ha úgy tetszik, előnyös. Ott akadt meg rápris 29-én, amikor már eredményt kellett volna hirdetni a közbeszerzésben a történet, hogy egy helyi képviselő felállt, és azt mondta, hogy annyira jól sikerült ez az új közbeszerzés, hogy a régit is meg kéne módosítani ennek, ennek alapján. De hát ezt meg nem lehet. egy két évvel korábban lezárt közbeszerzést, nem lehet módosítani, és Karácsony Gergely egy megoldhatatlan feladatot kapott akkor, mint polgármester. És Elnézést, egy, ha egy, egy hallgató azóta, azóta nem került a képviselőtestület elé, viszont idén dönteni kell róla. Akit nem fednék fel, azt írja, nyolc bizottságból két elnöki helyett, 50 külsős delegált bizottsági tagból tizet ajánlottak, hogy jön ki a mandátum arányos matek. Kérdezi XY, aki férfi. Úgy, hogy Pokorni Zoltán szerint a Fidesz közel 40%-ot ért el, és a a négy, az pont a 40%-ot fezi le kicsi kerekítéssel. Köszönöm Tehát szépen! A... Akkor nagyon fegyelmezett vagy te is, nagyon szépen köszönöm. E, azt kérdezem tőled, a 444.hu élharcos a, a, a, a parkolási történetnek. Nekem van egy személyes szállam a 444.hu-val, amely engem súlyosan elfogultá tesz. Ezzel együtt próbálok e, objektív maradni, független attól, hogy benned akár szövetségesre is szedhetnék, hiszen az első írás követően a Facebookon te is azt írtad a 444.hu-val kapcsolatban, hogy talán megkereshettek volna de amikor már a sajtótájékoztatód volt tegnap, akkor úgy beszéltél, tehát egy olyan politikus vagy, amilyen műsorvezető én sohasem leszek, mert mindazt, amit a Facebookon írtál, abból Ás Dániel tegnap semmi se érzékelhetett. Tehát ez alapján színésnek is elmehetnél. Én sajnos erre teljesen alkalmatlan vagyok, de azért nagyon igyekszem fegyelmezet lenni. Az a kérdés, hogy amikor erkölcsileg vagy morálisan, kettő nagyjából ugyanaz. Valaki azt kifogásolja, hogy egy olyan személy köthető, közvetve vagy közvetlenül, irodái közelségét tekintve is, akár aki egyébként olyan történetekben volt sáros, amelyeket, a, amelyeket, nem történeteket, amelyeket egyébként elmarasztaltak, de olyan jogi következménye nem volt, hogy az illetőt ezekből a bizniszekből ki kéne hagyni, akkor egyébként miért beszélünk arról, hogy ez erkölcsileg aggályos, hiszen az erkölcsileg aggályos és a jogilag aggályos közötti határvonal hirtelen elég szélessé válik. Én pont ezt hangsúlyoztam ki tegnap, egyébként nyilván nem a szerződés elkölcsira a gályos, hanem hogy te is utaltál rá, egy a, az ügyhöz képest egy távoli érintett, mert az a személy nem ebben a cégben, egy másik cégben volt meghatározó tulajdonos. Ugye van szóra. Így van András, ebben egy kisebbségi tulajdonos, de valójában azt kell nézni. Te olyan... tényleg, várj egy pillanat, ha hadd kérdezem, és ha többségi tulajdonos lenne, akkor mi lenne? akkor nyilván nem ugyanaz az tehát De jogilag akkor is, de jogilag akkor is. Jogilag, jogilag akkor is azt kellene vizsgálnom, hogy korrekt az ajánlat, előnyöse az önkormányzatnak, lakóinak vagy nem. Szerintem és ez az igazi kérdés, ezt tettem fel ön is, tegnapi napon is. Uh, és erre az újságíró, akit uh, egy vezető televíziós satorna kérdezte meg, hogy akkor mit kell tenni, és én visszakérdeztem, hogy hát én elmondtam, hogy szerintem mit kéne tenni, de ő mit tenne? Hát mondta, hogy ő nem tudja, de majd a polgármester lesz, kitalálja. Csak hát a helyzet az, hogy ha valaki vezető lesz, bárhol, akár cégnél, akár, akár egy önkormányzatnál, akkor sok ilyen... Ugye, ahogy én tattani, látom, tizen... ugye vizető. 12 automatát áthoztatok arról a területről, ahol már nincsen ilyen, ugye ez az állatkertjút, és ha jól tudom, Igen? akkor 76 új automatáról van szó? Így, van. Így van. Azt kérdezem tőled, hogy az egységes fővárosi, és akkor nagyot ugrom, és már a vége felé tartunk, ne aggódjál, a déli krónikát már nélkülem hallgatod, hogy az egységes parkolási rendszer felállítása Budapesten mikor várható, mert ugye arról volt szó, hogy nem lenne-e érdemes-e az egészen, vagy nem lett volna érdemes bevárni ezzel az egységes parkolási rendszert, ahol majd ilyen automatákra sem biztos, hogy szükség lesz, amivel azért kell óvattal bánni, mert azért egyelőre tízesek és húszasok mindenkinek a zsebében, vagy többé kevésbé mindenkinek a zsebében csörögnek, az pedig kötelezővé Tenni, hogy mindenkinek legyen mobiltelefonja, azért az megint egy olyan dolog, amit meg lehet tenni, de ez egy politikai döntés kérdése. A legoptimistább terveink szerint igen, ebben, a, ebben a munkában egy részt fogok venni, ahogy említettem, nem csak infrakcióvezető, hanem megválasztottak a gazdasági tulajdonosi bizottság elnökének. Tehát ezen keresztül én az egységes fővárosi parkolási rendszerben fogok dolgozni, hogy ez minél előbb megvalósuljon. De nagyon objektív akarok lenni, ez nem lesz rövidebb, mint két-három év. És akkor nagyon feszített tempó szerint, hiszen 23 kerület és a főváros stratégiáját kell összehangolni, ezeket a parkolási rendszereket egységesíteni, közös szoftver aláhozni, mert az egységes rendszerről akkor tudunk beszélni, hogyha egy szerver képes tudni kezelni az összes kerület adatait. Nagyon sok olyan kerületi gép van, ami egyáltalán nem alkalmas egy ilyen típusú együttműködésre, elavultak korszerűtenek. Tehát sok milliárd forintért automatákat is kellene beszerezni, ami képes arra, hogy valós időben kezeljen adatokat. Tehát nagyon-nagyon sokféle feladat van a kerületi érdekek, turajdonos érdekeken túl, amit tisztázni és rendezni kell. Tehát először egy stratégiát kell kialakítanunk, azt társadalmi vitára fogjuk bocsátani, ebben a legerősebb partnereim az gondolom, hogy a budapestiek lesznek. És én zuglóként pont a mai napon a képviselőtestületnek azt terjesztettem be, hogy legyen zúló az, ami kifejezi elsőként azon szándékát, hogy csatlakozni kíván ehhez az egységes fővárosi parkolási rendszerhez, mert 15 éve képviselem, és most két, polgármester. Két kérdés gyere. marad. Is róla. Mind a kettő szakmai az egyik ugye az, hogy külföldön lehetséges, itthon pedig a 444.20 szorgalmazza, és teljesen igazuk van, de te adtál rá választ elsőként, hogy ezek az nálunk használt automaták, tudom, a kivétel nélkül miért nem hajlandóak elfogadni kártyát nincs bankkártyás automata az én ismereteim szerint. A legkorszerűbb automata ma a zúlóban található, de ezek sem kezelik a bankkártyát. Ennek több oka van. Egyrészt a a, az automata gyártó és a bank... Eh, jó, de ez lefogadó, alapvetően kin múlik, a bankon múlik, mert ugye külföldön ugyanakkor ez lehetséges. Alapvetően, alapvetően a bankok nem szívesen adják a leolvasóikat. Magyar, hogy a magyar bankok, vagy a Magyarországon működő bankok ezügyben egyelőre konzervatívabbak, vagy nem tudom mi a jó szó erre, mint ami külföldön van, mert külföldön tényleg lehet részben lehet, egyébként drágább egy 20-30 kal drágább is, viszont a szokások meg nem egyértelműek, ebben fog tájékozódni, hogy a bankkártyával szerelt máshol lévő automatákat milyen arányban használnak bankkártyával, milyen arányban pénzel és milyen arányban telefonnal. A másik, hogy körülbelül 5-6 éven belül várható, hogy a bankkártyák meg fognak szűnni. Tehát amit mi ma fontosnak gondolunk az 5-6 év távolában, ami nincs túl messze, hogyha ha milliárdos beruházásként automata beszerzése gondolom, ez az érintéssel vagy érintésmentes fizetési módok, tehát a PayPal-os jellegű módok kerülnek előtérbe, tehát nem kell a bankkártyát bedugni és így már a bankbiztonsági kérdések is sokkal kevésbé merülnek fel e, aktívan. Tehát inkább ebbe az irányba mozdulnánk el, és ezzel később is fel lehet szerelni az automatánkat. Tehát itt nincs probléma, de itt is az egységesítéssel egy időben kell majd ennek a szakmai műszaki feltételeit megteremteni. És én... De mi most csak amikor most, most parkolási zónabővítésről veszünk, akkor arról beszélünk, hogy a lakóknak, akiknek már nagyjából két éve meg volt ígérve, egy éve el lett indítva, még hány évet kéne várni? Ez tökéletesen, tökéletesen érthető, és ha már itt tartunk, jel. akkor az utolsó kérdés is ezzel kapcsolatos, hogy ez egy hosszú, bonyolult történet, végül is a, aki az önkormányzat oldalára látogat a megfelelő rubrikát megnyomogatva kiolvashatja, csak hát kell hozzá némi idő, meg némi tapasztalat. Ugye arról szól a történet, hogy a jelenlegi státuszkó az december 31-ig tart, amire egyébként a közbeszerzési hatóság is rábólintott, mondván, hogy az aján 19. december 31 éig tartja fenn azt az ajánlatát, amit még korábban tett, és te az egyik válaszodban valamelyik kérdésre azt mondtad, hogy arra semmilyen garancia nincs, hogyha az ember egyébként ezt nem vesz igénybe, és új közbeszerzési eljárást indít, ami egyébként a bevezetést is természetesen sokkal későbbre teszi, ez válasz arra, hogy az ott lakókkal mi történik, akkor nem érkezik egy olyan ajánlat, amely egyébként drágább lesz, és akkor majd az fog fájni, hogy ezt nem vették igénybe, miközben ez most 40%-kal olcsó. Ez őszintén szóval érdekel ez a, ha úgy tettük, elvi kérdés, hogy érleszek-e a felelős és az údói testület, ami mondjuk nem vesz igénybe a 2 millió 70-ért, és mondjuk megismételjük a közbeszerzési eljárást más konstrukcióba, és a legalacsonyabb ajánlat mondjuk 2,5 millió lesz. Tehát lesz mondjuk 40-50 millió forint árkülönbözet a régi ajánlat is... Adott a esetben ajánlat. egyébként ugyanattól, mint aki most 2 millió 70 ajánl, hiszen megtehet. Hát vagy tőle, vagy máskor. Igen. Ez most ebben az Vajon felelősnek tekinthetnek engem az uglói polgárok, hogy ugyan ö, engedve a média nyomásának új eljárást indítottam, ugyanakkor ezzel mondjuk 45 millió forint kárt okoztam az ugróiaknak? Hát ez egy olyan szintén erkölcsi dilemma, hogy van-e jogom nekem ilyen típusú kárt okozni, még akkor is, hogyha ö, a kisebbségi tulajdonos miatt morálisan a tulajdonos is nem a szerződés személye, de ö, támadható. Holnap lesz az alakul Ma. Malz. Most mindjárt 10 órakor. Hajrá, nem veszlek el tovább, és köszönöm a rendelkezésre, állást. És kellemes napot a Viszont, viszont, viszont önök Horváth Csabát hallották. Sajnálom Pokorni annyit el tudtam érni, hogy visszahívjon, de nem tudok annál jobb ajánlatot tenni, mint hogy beszélgessen velem, de ezzel nem élt. Zárózene következik, amíg a zárózene tart, addig fogadom a hívásaikat. Ha egy kicsit túlhózódnának a telefonjaikkal, akkor... Hát 9 óra 21-kor legkésőbb el kell indulna. Most 9 óra 12 perc van. 06148, és 06367161. Ez a két telefon amit el lehet érni. Hétfőn és kedden nem lesz élő lebonyolításuk egy fejáncsi. Holnap Piko András, Navracsics, Tibor, Baranyi, Kristina, és ha minden igaz, Füries Balázs áll majd az önök és az én ebben a sorrendben. November 18-án hétfőn ismét nagyon messziről jött ember lesz az Akvárium Klub volt lokájában, és most hirtelenél sokkal többet nem tudok mondani. Borult ég, 11, 2 fok, és 9 óra 12 perc, 0614890999, és 0636771161, figyelek, ha van mire. és meg esetleg önnek is ö, ö, tisztába kell elennie, az hogy a demokrácia, az lesz lehetetlenül olcsó. Tehát nem a legolcsóbb megoldás. De ezt nem én tudom, hogy mire mondja. Hát előbb a ö, Horváth Csabáv interjújában felmerült, hogy... Igen, de ennek a kettőnek, amit ön összehoz, az én fejben nincs összeköttetése. Ön tudott alagutat létesíteni, és hidat, az én fejemben meg nincs. Hát azért mondom, hogy legyen. De én nem gondolom, hogy önnek ebben igaza van. Igen. A jogszerűség, itt ahhoz a jogszabályokat van, meg kell vállal, változtatni. A demokrácia nem a legolcsóbb... Ennest, itt, hol van, itt hol van a demokráciának és a pénznek egymáshoz köze? Ott, hogy azt, azzal érvelt a polgármester, hogy ö, ö, ö, ez egy drágább megoldás, és hogy... Ö, mit drágább megoldás? Azt mondta, hogy lehet, nyilván, hogy lesz... A nyilvánosság nyomására neki bizonyos, azt hiszem 30 millió mondott, 30 miliót forinttal többek került egy beszerzést. Nem, nem is, ilyet nyilvánosság... nem mondhatott, de ilyet nem mondott, uram, hiszen ahhoz, hogy tudni lehessen az árakat, ahhoz új közbeszerzést kéne írni. Ön azt mondta, hogy a nyilvánosság a sajton nyomására neki többet, 30 millió forintot kivúztak az zuglóiak zsebédből. Körülbelül így fogalmazott. Hát nézze! ebben a jelenlegi konstrukcióval pontosan annyit húztak ki, mint a karácsony idején. Csak És a karácsony idején nem tudom, nem hogy akkor érve. hogyan csak volt a. Én azt az... mondom, hogy ez nem ér, mert az átláthatóság az pénzbe kerül. De az átláthatóság itt most mennyiben nem valósul meg? Én nem azt mondom, hogy nem valósul Akkor meg miről beszél? Erről beszél? De hol nincs az átláthatóság? Ez nem Én azt mondom, hogy ez nem ér. Az, hogy az átláthatóság 30 millióba kerül, 30 millióba kerül. De mitől És került ez, ez most 30 millióval több, mint ezt megelőzően? De ne azt kérdezd hogy ez a 30 millió ez honnan van? Én, én ne, önnek azt kell mondani ilyenkor. De köszönöm, az, hogy tanácsot az is adjon -e tekintetben, azt már nem. Ma még levisgázom zuglói parkolásból, holnap már nem biztos, mert elfelejtem. Jó reggelt! Megtudhatjuk azt, hogy a pikóval, hogy ez, hogy még Felhívtam telefonon. Itt maradjak, vagy elmondja a tárgyal. Most mondom, felhívtam ja. telefonon. Ah. Majd És kiderült uh... egyébként, hogy olyan emberek veszik körül, mondjuk a sajtófőnöke az nem olyan, akik Akiket én régről ismerek, és akik egyáltalán nem biztos, hogy pártolták volna, hogy vele beszéljek, mint hogy Karácsony gergei körül is ma alapvetően olyan emberek vannak kommunikációt, illetően, akik engem nem bírnak. Én, én De én erre szarok. Jó, hát ő nagyon helyesen teszi. Én ezt tudom. Csak ehhez e, e, azért nagy lendületet kell venni. Hát én ezt köszönöm önnek. Nagyon örülök, Köszönni nem az kell, történt. csak... csak um, Néze, estére az ember, amikor elfárad, akkor egyszer csak úgy van az egész szeléne, a gyümölcs szóval voltam így, hogy minél többet mondtam egymás után, hogy gyümölcs, akkor elvesztette az értelmét. Este az ember tíz órakor, vagy fél tizenegykor, mintán tudja, hogy negyedötkor kell, maga elé néz, és az egészet totálisan értelmetlennek látja. <tos> Valószínűleg ez az önfoglalkozásával is meg lehet. lehet, hogy ön matematikus, közgazdás, iszonyatosan, tehát az azt kell, hogy önt iszonyatosan intenzíven foglalkoztassa, és azért nem árt, ha jól csinálja. És akkor estére egyszer csak odta jön önhöz valaki, és azt kérdezi, hogy beszélhetnénk-e arról, hogy egy gyerek izé megint intőt kapott, és ön mondja, hogy igen, de az a felesége őren, és azt mondja, de zső, valahol máshol vagy, mire ön azt mondja, hogy nem itt vagyok, és nagyon igyekszik, de mégiscsak zombi. Egyen. Van ilyen. Van ilyen. Igen. Van ilyen, csak az nem jó, hogyha ez napokra, hetekre áll össze. Itt nem arról volt szó, hogy a demokrácia pénzkérdés. Itt különböző demokrácia felfogások vannak, és arra nem érzem magam jelen pillanatban alkalmasnak, hogy demokrácia felfogásokat egyeztessünk különöztekítettel arra, amikor az én fejemben a hallgató demokrácia felfogásának semmi köze nincs a demokráciához. Jó reggel. Rabatkan akkor Péter vagyok zuglói lakos, és ez a parkolási ügyet szeretnék hozzászólni. Nosza! Ugye itt előbb hallottuk a polgármester úrok fejtését, én nagyon nem értek ezzel egyet. Szerintem igenis van felelőssége, és az a felelőssége, hogy az erkölcsi aggályoknak adjon előnyt, és nyugodtan ki lehet írni egy új közbeszerzést, akár kizárni azokat, akik, akik ellen már büntetőeljárás folyik. És akkor lássuk meg, mi lesz. Ezzel indulne valami teljesen új fajta politika. Igen, csak az a kérdés... Ezt, ezt, az... ezt, ezt, ezt várjuk. Igen, csak az a kérdés tudja, hogy ez alapján vajon melyik cég lesz az, amelyik magáról olyan erkölcsi bizonyítványt tud kialakítani, hogy nem lesz egy másik 444, ahol azt mondják, hogy de ott a sarokban van valaki, aki a külső partner külső partnerének a szerződött partnere, akinek szintén volt valami diszonás. A tisztességet cég, aki tud parkolni. Egy, egy ilyen feltételezésünk van. Még egyszer ezt értettem. Tehát egy olyan feltételezésünk van akkor, hogy egy nem olyan cég, amelyik, amelyik tud tisztességes parkolási rendszert lebonyolítani. Elnézést, ezzel a céggel kapcsolatban nem az a vád, hogy nem tud ilyet bonyolítani, hanem azt, hogy az egyik résztulajdonosa részévé vált a múltban. komoly dolog. Én ezt értem, de ez nem azt jelenti, hogy alkalmatlan ennek a nem vagy mondtam, műveltetésével. Nem azt mondtam, hogy alkalmatlan. Tehát, hogy nem létezik olyan cég, aki akkor, aki, aki ellen ne lenne, nem erülne föl valami valami szintén, valami bűncselekvénnyel kapcsolatos várni majd a jövőben. Nézze, Ez a feltételezés. Nem, ennek az, az a feltételezés, hogy vajon a jogszerűség és az, amit ön mond, hogy annak az ütközése okán ki hova rakja a hangsúlyt. Igen, szerintem ütközés van, és tegyük a hangsúlyt arra, hogy ezzel a céggel nem szabad parkoltatni. Én nekem ez a véleményem. Én ezt tudomásul veszem. Én csak azt mondom, hogy ez itt az igazságnak egy olyan harcossága, amely most abból adódik, hogy az ellenzék győzelme okán egy olyan tisztasági vágya van önnek, ami szerintem abszurd szerintem én, Szerint én, én ezt kell kezdeni ezt értem. nem, ez egyáltalán nem abszurd tessék, polgármester úr tessék, kezdjem, kezdjem bele és kiállunk maga mellett tüntetni, már mint a polgármester úr nem, ó, ó ebből óvatal, ebből óvatal jó, én ezt értem de én ezt értem ő ezt másféleképpen értelmezi hát és igen, mik... nagyon szomorú vagyok Hall hallottam az előbb igen, de szeretném azt, ha hát. tudnál, hogy a főpolgármester is ugyanezt tette lehetővé Akire önfeltően szavazott. Hát hogyan szavazott rá? Vagyott, akkor hogyan hogy szavazott ha? rá? Ha nem Magyarországon titkos szavazás van. Én ezt értem, vagy, csak ez az... nem téma, hogy én Én ezt értem, csak én azt feltételezem a telefonja alapján, hogy. a. a tiszt... nem feltétlenül, nem feltétlenül. Nem, nem kell ilyen neked feltételezni szerintem. Hát akkor viszont olyanra ez szavazott, aki voltam. az egész jogszerűséget úgy hozta létre, amivel ő abszolút nem ért egyet, úgyhogy ebből a vitából ön hát ezen a vonalon nem szavazá... fogja. Nem csak két rublika volt Elnézést kérek. El nem csak két publika volt. Kire lehetett még szavazni? A civilekre. Mert Várnai Lászlóra? Hát például. Várnai Lászlóra, aki kerékkötője volt annak, hogy működjön a rendszer zuglóban, önös érdekből a saját magát fenntartsa. <gül> Azt értsen meg, hogy ebből nem lehet jól, tehát én tökéletesen értem De azt... szerintem ki lehet jönni, jól. ki lehet, meg lehetne próbálni. Hát akkor csak azt tudom mondani, hogy induljon el ön, és ha ő nyer, akkor így fog eljárni. <gül> Jó, hát én nem én nem, én nem azt mondtam, hogy én a célszerűség... Máshoz utazok, én máshoz értek, nem fogok elindulni, én csak elmondtam, hogy mit várnék el most egy új polgármestertől. Sajnos nem ezt tud történni. Azt nem tudja, ebből az egyesetből még nem következik az egyébként, hogy nem születik majd később másikben olyan döntés, amely egyébként olyan pénzeknek a, a, a sorsáról dönt, ahol ezt egyébként már érdemes megkockáztatni. Ezt én nem tudom. lehet, És rossz, rossz előjelekkel indul az biztos. Na. Szerintem rossz előjelekkel Jó. akarja látni, de tudomásul vettem. Ezt én elfogadom, ez nem a demokrácia felfogással kapcsolatos, ön ezt így látja. 9 óra 21 van, még egy telefon, befogadok, de egyébként el fogok késni, és azt nem szeretném. Ha bárki telefonál, tudják mit, megkérdezem, aztán szembe megyek saját magammal, hogy nem megyek el. Szavazzanak. en új rendszer, vagy amit a Horváth Csaba tesz, az elfogadható. Nem azt mondtam, hogy jó, elfogadható. És ez itt csak kérdés. Elfogadható-e az önök számára, hogy Horváth Csaba döntött, vagy nem? Izé, és nem. És én nem szavazok természetesen. Jó reggelt! Hát nekem nem nagyon tűnik életfőnök, hogy egy várnai szavazó emberem. Nem, ne, ne, nem a ez a kérdés. Az a kérdés. Elfogadhat... Hát, Elfogadható? Elfogadható, amit Horváth Csaba látul. mondott, vagy nem? Nem, nem, nem. Ez az mondt, Én mondom, ezt értem, ő ő de most már nincs erre időm. Itt 11 ember szavaz. Elfogadható el, mit? nem azt mondtam, hogy jó. Elfogadható, vagy nem fogadható el? Jó Igen. Köszönöm. Jó jó reggelt! Jó reggelt! Elfogadható! Köszönöm! Jó reggelt! Nem. Oké, okay, köszönöm! Jó reggelt! reggelt szerintem elfogadható! Köszönöm szépen! 06148 és 0636771161 Jó reggelt! Jó reggelt! Elfogadható! Nem. Köszönöm! Még egyszer! Köszönöm. Nem arról van szó, hogy jó! Arról van szó, elfogadható. Jó reggelt! Nem. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, elfogadható. Köszönöm, Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt, elfogadható. Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok, még szükségem a további szavazatokra. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, elfogadható. Nagyon szépen, köszönöm. Egy kör, egy menet, ne felejtsék el. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem, nem fogadható. Köszönöm szépen. Önök 7-4 arányban úgy döntöttek, hogy elfogadható, semmilyen jelentősége nincs már, a tekintetben, hogy ez nem... Uh, reprezentatív, uh, én ezt nem tekintem Horvát Csaba mellett kiállásnak, nem tekintem a Kejfejacsi hangja melletti kiállásnak, olybá veszem, hogy 7 négy arányban önök úgy vélték, hogy ez elfogadható. Nem azt mondták, hogy jó, azt mondták, hogy elfogadható. Sajnálom, további telefonokat nem áll módon fogadni. 9 óra 21-kor el akartam menni, és most 9 óra 25 van. dörö.fialajanaskukat gmail.com. Holnap találkozunk, ha nem ez volt az utolsó adás. Köszönöm Pogány Ádámnak a segítséget, és ugyanígy köszönöm a Civil Rádiónak a lehetőséget. Um, holnap Piko, Navracsis, Baranyi, Fürjes, hétfőnkedden nincs élő lebonyolításuk, kell fejjelzse. Isten áldja meg, már nem fogadok telefonokat. És 18 án pedig nagyon messzire jött ember az akvárium klub volt lakájában. Viszont hallásra. Ádám, te